A jo začním takým konštatovaním, které jednak už naznačí tému dnešného večera. A zároveň to bude konštatovanie, neskromne si myslím, že také, s kterým budete souhlasiť úplně všetci. No a tá veľká teda múdrosť na úvod znie takto, že predpovedať aprílové počasie je nesporne jednoduchšie, než predpovedať správanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. O tejto v podstate už dnes starej známej pravde nás presvedčil opäť v týchto dňoch sám Donald Trump, pretože, a to už vlastně je jasné, že mierím k téme dnešného večera, pretože ešte minulý týždeň vyzeralo všetko veľmi nádejně. Teda, no, nádejně. Nádejně za predpokladu, že patříte medzi fanůšikou mieru a že si úprimně, ale že úprimně prajete ukončení konfliktu na Ukrajine, ale pozor, Chcete mír spolu s so odstraněním základních příčin, které tuto vojnu spustili. Tak ak patříte k týmto lidem, kteří chcou mír, ale zároveň aby aj ty základné příčiny, které k té vojni vedly, aby byly odstraněny, tak nepochybuji, že patříte mezi tých, ktorých minulý týden Donald Trump potešil a kteří jste cítili takou nádej, s kterou Donald Trump přišel protože mal minulý týždeň právě tento spomínaný pán asi dvojhodinový telefonát s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a po skončení tohto telefonátu oznámil svetu, že to bol teda veľmi dobrý a veľmi produktívny telefonát a zkrátka samé superlatívy. Čo vám budem hovoriť, pustíme si tuto archívnu reportáž z tej doby z televízie ČT24. Donald Trump se chce opět sejít s Vladimirem Putinem, tentokrát v Budapešti. Nejprve se ale příští týden mají setkat vysocí představitelé obou stran. Tu americkou by měl zastupovat minister zahraničí Marco Rubio. Trump to oznámil po telefonátu s lídrem Kremlu. Došlo k němu den před návštěvou Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Hlava Ukrajiny žádá USA o dodávky střel Tomahawk, které mohou doletět hluboko do ruského vnitrozemí. A více nám teď živě povínáš náš severoamerický zpravodaj Václav Černohorský. Dobrý večer, Václave. Co tedy o telefonátu ještě víš? Jak velká je pravděpodobnost, že se lídři Ruska a USA v Budapešti skutečně sejdou? Co se uh, týká toho možného setkání v Budapešti, tak uh, maďarský premiér Viktor Orbán před pár minutami na sociální síti X oznámil, že mm, přípravy tohoto setkání už probíhají. Volodymyr Zelensky už je sám ve Washington a zítra ho čeká schůzka s Donaldem Trumpem. Dá se čekat, že ten telefonát ovlivní míru vstřícnosti Bílého domu k požadavkům Ukrajiny? Nepochybně ano. Už podle zmiňovaného uh, Jurije Ušakova uh, má právě Donald Trump s uh, výsledky tohoto telefonátu zítra seznámit Vladimira Zelenského a těžko si uh, asi představit, že v tuto chvíli, když se uh, Vladimir Putin s Donaldem Donald Trumpem uh, domlouvají na organizování osobní schůzky, by zítra Donald Trump uh, vystoupil veřejně a prohlásil, že dodává Ukrajině uh, střely uh, Tomahawk. Uh, ale Nepochybně uh, Volodymyr Zelenský zase, uh, zase uh, se bude snažit uh, Donalda Trumpa udržet uh, na své straně. Uh, to, jak to uh, dopadne, uh, uvidíme uh, během zítřejšího večera středoevropského času. Tak, toto byla asi týždeň stará reportáž, v čase, keď teda všetko vyzeralo nádejně. My už dnes s odstupom času vieme aj to, ako vlastně toto do, stretnutí Donalda Trumpa, o kterém sa hovorilo v tom príspevku ČT24. Ako to stretnutí Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Zelenským v Bělom dome, které nasledovalo deň po telefonáte Trumpa s Putinom. Ako toto stretnutie teda dopadlo? Povím to jednoducho, ale výstižně. Dopadlo veľmi zle. Zle pre Zelenského, protože vlastně nevyjednal nič. Ono původně Zelenský důfal, že Ešte teda minulý týždeň důfal, že z Washingtonu odíde s prísľubom nových zbraní pre Ukrajinu, Především s tým, že mu USA dodají americké rakety Tomahawk. No ale nakoniec se ukázalo, že Trump, a právě možno proto, že deň předtím volal s Putinom, tak Trump bol po tomto dlhom telefonickom rozhovore s ruským prezidentem v úplně inom rozpoložení, aké si Zelenský priál. Takže vlastně, zhrnuté počrknuté míny našim posluchači. Zelenský týždeň dozadu odchádza z Bieleho domu s dlhým nosom. No a Trump oznamuje, že mu vlastně žiadné na teraz neodovzdá, lebo by to poškodilo jeho mierové rozhovory s Putinom. Takže všetko vyzerá týždeň dozadu ideálně. Opakujem, pre tých ideálně, kteří si prajú mier aj s odstranením základných príčin, které k této vojně vědli. Maďarský premiér Viktor Orbán rozbieha týždeň dozadu prípravy na stretnutie amerického a ruského prezidenta v Budapešti. To je doba, kedy aj od samého Trumpa. ešte teda počúvame samé pozitívne reakcie, v kterých dává jasně najavo, najavo že se na tento samit těší. No, my uh, máme rádi toho lídra, máme rádi Viktora Orbána. Je to velmi bezpečná země, tu zemi také mám rá, máme rádi a on velmi dobře svou zemi vede. Vidíme, že tam nejsou ty problémy, které pozorujeme v jiných zemích, takže proto jsme se rozhodli, že uh, to bude ve spolupráci s prezidentem Orbánem. Uvidíme, jak se to vyvine. Já myslím, že i prezident Putin chce ukončit válku. Včera jsem s ním mluvil dvě a půl hodiny a probrali jsme spoustu podrobností, spoustu detailů a prezident Zelenský také chce ukončit válku, tak to prostě musí proběhnout. No, takže tak toto vyzeralo týžden dozadu. No a ajako som už naznačil, správanie Donalda Trumpa sa naozaj dohaduje ťažšie ako pred aprilového počasia a tomuto konštatovaniu dáva zapravdu to, čo sa vlastne udialo tento týždeň. V stredu, respektíve včera vo štvrtok. A čo sa za to teda udialo? Viem, že viete, ale povedzme si to. No udialo sa len toľko, že aktuálne je to vlastne všetko inak. Ale nejen tak jinak, že jinak, ale že úplně jinak, dokonale jinak. Vlastně je úplně všetko naopak. Prešel týždeň a celé se to zvrtlo úplně, že o 180 stupňů. Hneď potom, jako zavítal tento týždeň do Bělého domu šéf na Grute, a porozprával se s Donaldom Trumpom. No tak pustíme si Donalda Trumpa z tohto týždňa, čo už teda no to V angličtine já ja vám sa to budem pokúšať nejak tak simultáne tlmočiť, že čo on vlastně hovorí. Takže poďme na to. Zrušili jsme schůzku s prezidentem Putinom. Prostě mi ta schůzka neprišla správna. Mal som pocit, že by jsme sa nedostali tam, kam potrebujeme, takže som ju zrušil. Ale v budoucnosti ju uskutočníme. Budúci týždeň ale budeme s mnohými z vás tam, kde potrebujeme. Takže, ako ste počuli, milí naši posluchači? Zo schovocky Trumpa s Putinom nakoniec nebude po týždni nič. Samit bol zrušený a zrušil ho sám Trump. A nejen to, pár hodín po tomto vyhlásení oznamují Spojené štáty americké svetu další novinku. Nielen to, že samit je zrušený, ale prichádzajú s ďalšou novinkou. A síce, že uvalují na Rusko nové sankcie. A to budou sankcie, alebo jsou sankcie, které budou zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, Rosneft a, a Lukoil. Tak si dajme opäť Donalda Trumpa aj s můjím prekladom. Dnes je naozaj velký deň v tom, čo robíme. Pozrite, toto jsou obrovské sankcie, naozaj velké. Namierené jsou proti ich dvom hlavným ropným spoločnostiam. Důfáme, že tieto sankcie nebudou trvať dlho. Důfáme, že vojna bude čoskoro skončená. Odpovedali jsme aj na otázky týkajúce sa použitia různých druhov rakiet. Zaoberáme se tým, ale nemyslím si, že to bude nutné. Boli by sme radi, aby jednoducho prijali bojovú líniu, která sa vytvára pomer pomerne dlho a odišli Rusi domov. Minulý týždeň prišlo o život takmer 8000 vojakov. Mnoho Rusov bolo minulý týždeň zabitých. Tento týždeň zase mnoho Ukrajincov. Myslím, že je to absurdné a chceme, aby sa to skončilo. Tak toľko Donald Trump z tohto týždňa opět. A já ja teda len pripomeniem, že táto novinka, s kterou tento týždeň Donald Trump vyrukoval, prichádza uh, těsně po tom, jako uvalili sankcie uh, na Rusko a aj Evropské krajiny, respektive EU, Tá uvalila už 19. balík sankcií a aby sa to neplietlo, tak už 20. balík v týchto chvíľach připravuje. No takže opět pojem do třetice, zhrnuté počárknuté, po týdni od nádeje na spoločný summit je všetko naopak. Stretnutie Donalda Trumpa s Putinom je zrušené, Navyše USA uvalují na Rusko vraj zdrvujúce sankcie, které mají priviesť Putina k rozumu, lebo inak, ak teda bude v Moskva Moskva pokračovať boji proti Ukrajine, tak padne ekonomicky na kolena. vďaka právě týmto najnovším americkým zdrvujícím sankciám, které, jako povedal Trump, verí, že teda dlho v platnosti neostanou a že sa Putin umudří a že zloží zbraně a bude poslouchat. No, povedzme si tak, ako to je, no, že bude poslušný a bude poslouchat, čo mu Trump nadiktuje. No. Ukrajinský prezident Zelenský spolu s evropskými lídrami se z tohto najnovšieho vývoja tešia. Já ja jsem si všímal tak, že čo hovorili ten týždeň dozadu, keď mal Trump telefonát s Putinom. To boli nešťastní, sklamaní, frustrovaní, v panike, podobně jako náš mainstream. No ale prešiel týždeň, všetko sa otočilo a dnes sa tešia títo ľudia. A spolu s nimi je mainstream, samozrejme. Uh mají radosť, že teda toto vraj bolo treba na Rusko už dávno uvaliť takéto zdvrujúce sankcie. A toto je jediné, čo vlastně na Rusko platí. A ešte keď Trump dodá tie tomahávky a budeme konečně bombardovať Rusko v hlbkého územia, tak toto vrátí Putina do reality. <coughs> Prepáčte, to hovorí Zelenský, to hovorí evropský lídry. Tešia sa z tohto vývoja najnovšieho. Pre zmenu taká Čína, ta tá je zo sankcií amerických klamaná, kritizuje ich, tvrdí, že nemají žiaden základ v medzinárodnom práve a nie sú autorizované bezpečnostnou radou Organizácie spojených Národov. No a pokud jde o samotné Rusko, ešte aj to si dajme na záver jeho reakciu, tak rezort diplomacie ústavy Marie Zacharovovej hovorí, že sankcie, predovšetkým tie, ktoré ovalila na Rusko Evropská únia, teda ten 19. balík sankcií, že to je viac škodia samotnej EU než Moskve. No a pokud jde o Reakciu na tú zrušenú schôzku prezidentov a na tie americké sankcie. Tu by som vypichol hlavne tvrdú reakciu ruského ex prezidenta a podpredsedu Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrija Medvedeva, ktorý prirovnal nové sankcie USA voči Rusku a zrušenie Budapešťanského samitu k aktu vojny proti Rusku. Trumpa označil za utáraného mierotvorcu a uviedol, že Spojené štáty sú protivníkom Moskvy a prezident USA. Za týmto svojím rozhodnutím vydal na cestu vojny s Ruskom, pričom sa plne spojil so šialenou Európou. Zároveň Dmitrij Medvedev poznamenal, že v tomto najnovšom výkyve Trumpovského kivadla je jasná výhoda. Teraz citujem teda medvedeva, teraz je konečne možné zaútočiť na Ukrajinu všetkými možnými zbraňami bez ohľadu na zbytočné rokovania a dosiahnuť víťazstvo presne tam, kde je to jediné možné na zemi a nie za kancelářským stolom, likvidáciou nepriateľov, nie uzatváraním nezmyselných dohovod. Toto povedal Dmitri Medvedev v reakci na zrušení samitu a v reakci na americké vraj zdrvujúce sankcie. Tak toľko milí naši poslucháči na úvod a také základné zhrnutie toho, o čom by sme sa dnes večer my tu večer s vámi s vami radi pozhovárali, ale nielen s vami, ale predovšetkým aj s mojím reláciom, kolego, reláciovým kolegom a partiákom, zakladatelem a prevádzkovatelem internetového portálu Kosa Vlčkom, kterého máme v tejto chvíli na Skyblinke. Zistím, či to tak na Skyblinke, Teamslinku, Skype už nefunguje. Dobrý večer, Vlčko, dopol zne, počujeme sa. Slyšíme se, Budisku dobrý večer z Plzně do Bánský Bystrice, dobrý večer eh, tobě, dobrý večer samozřejmě především všem našim vědným posluchačkám a posluchačům slobodného vysílača, jsou na země kvůli eh, Dneska máme to téma, který, eh, to se prostě nedalo minout, byť jsme teda s Boriskem uvažovali vojným, ale v této aktualitě to nejde jinak, ale chtěl bych říct jednu věc nejsem úplně ready a nemůžu nemůžu zaručit, že celý dvě hodiny vydržím. Prostě budu vysílat, dokud to, dokud to nějak půjde, dokud to bude mít hlavu a patu a v momentě, kdyby mi to přerůstalo přes hlavu, tak Boriska požádám, aby to ukončil a věřte, že to udělám jedině tehdy, když to, když to opravdu nepůjde. To je asi tak všechno, co jsem chtěl teď na začát. Dobře, dobře, však ono ti to aj počuť na hlase, že si na tom podobně jako po mě, teď teraz každý druhý obyvatel Československa teda České republiky a Slovenska, já to tak hovorím záměrně, Československa, když jsme tu v této naší československé relaci, že tím, že se změnilo počasí, tak každý druhý člověk má nádchu a kašle a chřipku a tak, takže neminulo to ani teba, v podstatě ani mě. Takže toto je ten hlavný obmedzující faktor, o kterém si teraz hovoril. Ale verme, teda, že ty dve hodinky vydržíme, keby nie, nič strašné sa nestane. Verme, že teda stihneme sa porozprávať o všetkom, čo k této téme souvisí. A já už len teda dodám, to čo viete, studiozavinac.sk, to je mailová adresa, alebo teda píšte cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do studia tam sa dá reagovať takisto a už teda to budú otázky, alebo nejaké názory, nechám na vás. Ja sa priznám, vočko, keď už se teda ideme dostať k tej téme, ja sa priznám, že začínám už byť ani nie, že, ako keby, že z toho Trumpa zmetený, to, to už tu zmetenosť nahradilo niečo iné. Ja sa priznám k tomu, že zmetenosť umna nahradilo niečo také, čo by som definoval ako, ako znechutenie. A keď, keď len tak si... Naozaj, že jednou vetou pojeme, čo, čo predvedol za posledné dny to, tak najskôr začne Rusku hroziť, že dodá Ukrajine tomahavky a že Ukrajina může, hovorí o tom, že Ukrajina může dobiť zpět svoje územie. Hned na to ide diskutovať s Putinom o miery a Zelenskému odkazuje, že mu žiadne tomahavky nedá. A potom ten istý Trump zruší mierovú schôdku s Putinom, Naviše, keby len to, ale ešte uvalí na Rusko sankcie, že bez, bez nejaké bezkonkurenčné, alebo teda bezprecedentné sankcie. A hovorí o tom, že ak sa Putin neumudrí, tak tak ponovom Ukrajina asi zase dobije všetky svoje územia. Tak ja si tak vrajím, vlčko, že akoby pre naše vlastné mentálne, psychické zdravie, že naozaj a Keby si bych povedal, že máš pravdu, tak můžeme kludne túto reláciu skončiť, lebo má ešte, a to je moja otázka, má ešte vůbec význam komentovať kroky Donalda Trumpa? Je za tým celým ešte nějaké rácio, alebo je to prostě už něčo, čo... čím sami my možno zhadzujeme, že mu vůbec venujeme teraz dve hodiny nášho času? Já si odmítnu především to, že bychom se scházovali tím, že mu věnujeme dvě hodiny času. Víš, po je otázka, kolik času má tahle planeta před sebou, protože, protože jestli se rychle něco rozumného nestane, tak se taky může stát, že... Eh, Věnujeme dneska dvě hodiny času e, Donaldu Trumpovi a jeho politice a tomu, co se děje na Ukrajině a, a vůbec těm všem bláznostvím, který nás vedou na prach e, třetí světový a poslední války v lidských dějinách. A e, z, pak už nebude žádný čas. Pak, pak prostě čas přestane existovat, protože čas je něco, co se možná vytvořili lidi, jako, jako svůj indikátor, to chápou. Já nevím, jestli, jestli příroda potřebuje čas jako jednotku. Mně nejde o to, že by, že by teda neplynulo něco. No, něco, že by neplynulo v přírodě. Ale potřebuje ve verka měřit čas na hodiny, nebo na vteřiny, nebo na něco takového. Potřebuje to je pice. Potřebuje to e, mušlé v moři? Já si myslím, že ne. Čas je, čas je lidský nástroj, protože my to potřebujeme k zkoumání. A e, s, e, jako s člověkem rozumným, tak zanikne čas jo. jako pojem. Čili e, ano, věnujeme náš čas Donaldu Trumpovi, protože stejně nemáme nic lepšího na práci, Donald Trump je e, nejmocnější muž světa, to je bez debaty. On se chová, když jsme byli kluci, tak jsme používali různé termíny pro podobné chování a jedno chování by, bylo popsáno termínem chová se jak nudle v, ban, v bandě Jin, e, nebo jindy to bylo chová se jako vítr v bedně a obojí na Trumpa podle mě sedí. E, čili Donald Trump je nevypočítatelný, Donald Trump mě by zajímalo, jestli rozumí sám sobě. Pokud by si mi tuhle otázku položil, tak ti řeknu, já nevím, bude odpověď, já nevím, jestli Donald Trump rozumí sám sobě. Já nevím, jestli Donald Trump má nějaký plán, kromě toho, že si myslí, že když bouchne do stolu a řekne já chci mír, tak se všichni posadí na zadek a prostě ten mír bude a bude podle přání amerického prezidenta bude hned. A tak, jak on si představuje. To asi, to asi už není ten případ. Čili Donald Trump, já ho nemám za žádnýho provoplánovýho hlupáka. Je to obrovský pozér a obrovský narcis. To je, to myslím, mimo jakoukoliv debatu. Ale hlupák to být nemůže. A sice okolo sebe má štáb lidí a ten, ten štáb lidí, ten by ho chtěl někam nasměrovat. Kdybych měl hádat ale není to opravdu nic jiného nežádání a mm. otázka je, do jaké míry eh, platí přání odce odcem myšlenky, jo? Eh, to, co řeknu. Tak já si myslím, že Donald Trump by ten mír chtěl. Donald Trump samozřejmě rozumí tomu, že ten mír může být eh, rychle jedině podle, jedině podle eh, toho, jak to vidí Rusko protože Rusko je silnějším hráčem a nevypadá to, že by se e, rozložilo zevnitř. Nicméně e, proti Trumpovi asi by na tohle šel vys například to, že e, Zruší, zruší schůzku s Putinem, ale předtím eh, velmi tvrdě vyjednával se Zelenským a nutil ho, zahodil mu nějaký mapy, který tam přinesli a odmítl jeho argumenty a říkal, přijměte ty ruský požadavky na ten Donbass, protože jinak na tom budete ještě daleko úřiho. A najednou, najednou přes noc je teda všechno jinak. My se, my se dostaneme k tomu, proč asi. Ale čili já si myslím, že Trump do jisté míry chápe ruské požadavky. Jenomže je otázka, proti čemu Trump stojí. On má potíže doma v Americe, což a ty potíže jsou veliký, protože v, teďko nebudu mluvit o Ukrajině. Vem si, že Amerika je v, takzvaně vypnutá. To znamená, že federální vláda došlí peníze, protože eh, kongres nepovolil navýšení dluhovýho stropu. A ten dluhový strop je vyčerpaný. Čili americká vláda nemůže umístit nový bondy, tím pádem nemá, nemá nový stroje, nemá peníze. Takže hrozí to, že nevyplácí některý, zatím některý federální zaměstnance. A hrozí, že nebude moct platit třeba ani armádu CIA, já nevím koho všeho. A že prostě nebude mít nebude mít novej platy, protože eh, a na další věci, protože zkrátka eh, republikáni sice mají v obou komorách amerického eh, kongresu většinu ale volete na schválení dluhovýho stropu, na jeho novou výši, ta většina není dostatečná. Čili potřebují k tomu demokraty a demokrati se zdráhají víc vstříct republikánům a Trumpovi zejména, tak jako to dělali republikáni Bidenovi. Ale vždy se dohodli nakonec. Ale nakonec se vždy dohodli, Nakonec se dohodli a budou se muset dohodnout. Budou se muset dohodnout. A oni za to chtějí, co já jsem četl, za za ten souhlas s navýšením dluhovýho stropu, aby Trump nerušil nějaký ty příspěvky na zdravotní péči pro nejchudší a plus, plus další věci. Tak Trump to zatím obchází tím, že škrtnul převody demokratickým státům na jejich rozvojové projekty a tak dále. Čili to je jedna potíž, kterou má. Druhá potíž je, že je to nasazení národní gardy ve velkých městech na potlačení kriminality a nelegální migrace. A on to dělá zejména ve státech kde a ve městech, kde vládnou demokrati zase. A je okolo toho velký zle. Teďko minulej týden vo víkendu byly velké demonstrace napříč spojenýma státama ve smyslu nechceme, nechceme krále. To je heslo, který, který platí od toho, když když kolonisti naházeli čaj, britský čaj v Bosnu tenkrát proti zavedení na ní a proto, proto vznikla americká revoluce. Nechceme, nechceme krále. Jo, a to dneska, dneska jsou demonstrace proti, proti Donaldu Trumpovi osobně, čili to je jeho domácí fronta. Teď je proti němu mediální fronta, samozřejmě, jako, jako vždycky byla. A ta mediální fronta eh, stojí ve směst na straně Ukrajiny, podporovali Bidenovou politiku a eh, eh, zkrátka trapa prezentují, jako, když jedná s Putinem, jako chlapa, který se eh, nechal opít rohlíkem a eh, jehož Putin přechytračil. A e, že Trump je slabý a hloupej prezident a to je něco, co Trump, e, Trump si nemůže dovolit. Jo. Vedle, toho, vedle toho máš tady Evropu. Ta Evropa, ta podporovala Bidena, e, Evropa se před ním plíží, když Trump e, něco řekne, tak Evropa se plíží a snaží se mu vlichotit s jednou jedinou výjimkou. A to je záležitost Ukrajiny, protože evropskí vůdci prostě vsadili příliš mnoho do hry, my už jsme o tom xkrát mluvili, vsadili celý svůj goodwill. a pokud by Ukrajina prohrála, no tak samozřejmě to bude mít dopad na voliče, protože, protože se ukáže, že celá ta agenda ukrajinská byla, byla prolhaná, vylhaná, kdy jenom slepě sledovali Spojené státy a zapříčinili vyhození obrovského množství peněz. No a Evropa, ta, ta dělá všechno možné, aby, aby udržela spojený státy na válečné vlně a aby Spojené státy přitvrdili vůči Rusku, postavili se zase na stranu takzvaně spojenců, začali dodávat zbraně a vadím, dneska už jim vadí i to, že Amerika nechce dodávat zbraně a nechce poskytovat takhle, že zbraně dodává, ale pouze za peníze, navíc desetiprocentní přirážkou proti katalogu, to je čistý vejvar pro spojený státy a pro vládu a zbrojovky, čili prodávají to o deset procent dráž, plus to, že abeničaní neposkytují peníze. Kalasová to se přece ostře vymezila proti Donaldu Trumpovi, říkala, jaká je vaše pomoc, když, když to nechcete financovat. Jo, prostě napadla, napadla Trumpa, napadla Spojené státy. No a Evropa si tohle nemůže dovolit. Čili, čili Trump stojí proti jednotnímu šiku Evropy, evropskýho tisku, který samozřejmě e, to rozdmychává a speciálně britský tisk, ten je v tom, ten, ten je v tom e, vždycky jako první, kdy e, pouští zasvěcený komentáře z toho, co bylo, co bylo jako řečeno, co nikdo neví, tak jejich zdroje jim řekli o čem o čem jednal Trump se Zelenským, nebo Trump s Putinem. Vždycky se k tomu nějak dostanu. A vždycky Trumpa představuju jako toho hlupáka, e, který ho Putin přechytračil a eh ho jako slabocha americké tisk je to samý. teďko jsou, teďko jsou demokrati, Čili, a navíc máš v republikánské straně e, to tvrdí pro ukrajinský křídlo reprezentovaný lenci Grahamem například senátorem, ale mezi, mezi ty <coughs> pardon, pro ukrajinský je stráby údajně patří taky ten speciální Trumpův věrovaček log a patří tam, patří tam taky podle to zrušení zkusky s Putinem, to projde za Markem Rubiem, který, který je taky, taky je střáb. A čili. On, on má i odpor ve vlastní republikánské straně, čili pozice Donalda Trumpa není vůbec jednoduchá. Já si myslím, že kdyby to bylo jenom o něm a o Putinovi, tak už se prostě dávno, dávno dohodli. Trump chce s tý války ven a. Ale oni mu to, Evropa mu to nechce dovolit, Ukrajina mu to nechce dovolit, eh, evropský tisk mu to nechce dovolit, americký tisk mu to nechce dovolit, eh, demokrati mu to nechtějí dovolit, a eh, i část republikánů mu to nechce dovolit. Čili on, on nějak tak lavíruje a ty změny, ty změny eh, postoje, já bych řekl, že, že tady je, jsou ty příčiny, které vedou. K, e, Trumpa k tomu cikca kurzu. Ale on bude muset, e, p, tak závěr můj, teď už konečný, je, že Trump bude muset jednou zaujmout postoj. A ten postoj může mít, může mít pouze tři podoby. Za prvé, že e, se postaví na stranu Ruska, naprosto nekompromisně a za, začne tlačit Zelenského a dotlačí ho v nějakému míru, což si myslím, že je nejméně pravděpodobná varianta. Potom druhá, druhá možnost je, že se postaví nesmouvově na stranu Ukrajiny a bude vlastně provozovat v agresivnější formě to, co provozoval Biden. Tomu dávám větší šanci. No a třetí, třetí možnost je, že Trump nějakým způsobem to se hraje tak, že spojený státy z toho konfliktu vytáhne a, a řekne Evropě, vy jste pro válku, tak si to financujte, řekne Zelenskýmu, ty jsi proti, proti dohodě s Ruskem, kdy odmítáš jejich návrhy, chceš bojovat, tak si tady bojuj. Řekne Putinovi, ty neslyšíš na moje nabídky, kdy ti nabízím uznání, uznání statusu Krymu jako ruskýho, plus zrušení sankcí, plus já nevím, ještě, ještě třeba něco. Nechceš? Dobře, budeš pod sankcemi a bojuj si. A spojený státy odcházejí. Tohle, kdyby se stalo, ten scénář je nejpravděpodobnější, aspoň z mého pohledu. Jo. E, tohle, kdyby se, kdyby nastal tenhle třetí scénář, tak v konečném důsledku, pokud se Rusko nezroutí samo do sebe, tak by to byla porážka, porážka e, Ukrajiny a Evropy v dlouhodobým horizontu. Prostě oni by vzdorovali dohromady nějaký, nějaký čas, ale... Na dlouho by to nebylo, já nevím, rok, dva. Protože když se podíváš, tak Ukrajině schází všechno. Když seš ve válku, potřebuješ především vojáky, že jo? No. Ukazuje se, že Ukrajina je nemá. Nemá a nemá, nemá je kde brát. Hmm. Prej se připra připravuje totální mobilizace. Uvidíme. Čili nemá vojáky. Když, když vedeš válku a máš náhodou vojáky, tak potřebuješ zbraně. Ukrajina je nemá. Ty zbraně musí, musí veškerý zbraně v podstatě dovést, kromě dronů, který se dělá sama a ale i na ty drony, ty komponenty, tak dováží. No a aby si, aby si mohl dovést zbraně, tak potřebuješ peníze. A Ukrajina je nemá. Ukra, nemá vojáky, nemá zbraně, nemá peníze, je to v podstatě zručený stát. Takže, eh, takže, a navíc, navíc teda je čtvrtý faktor, a to je generál zima, protože jsme před zimou. E, mají mají e, rozbombardovanou energetickou stru, strukturu a tentokrát to Rusové myslí vážně. a mám před sebou otevřený dnešní číslo e, z mého oblíbeného webu strana UHA, kde je článek, který vede někdo, kdo se na Ukrajině zabývá energiema, ten to vidí tak, že můžou být napříč Ukrajinou až 20-hodinový výpadky elektrické energie denně. Zkuste si představit, že 20 hodin denně nemáme elektriku. Ne, ne, že, ne že nám jako nefunguje lednička, máme ledničku, ale, ale co tam dáte, tak se skazí, jo, když, to je, když to se ženete. Nemůžete to pit? pokud nemáte dřevo a nemáte kamna, kamna na dřevo. A vedle toho, vedle toho plyn, jako plynu se v tom samém článku píše, že to nemusí být vůbec, že Rusové zničili infrastrukturu na plyn, zničili plynové pole, snad ze 60% ukrajinský plynový pole. Ukrajina nemá peníze na dovoz plynu, to bude muset platit někdo ze západu, pravděpodobně Evropa to zaplatí, a te Rusové podnikají útoky i na transitní na plynovou strukturu. Čili Ukrajina je před zimou a neví, jak tu zimu přežije. Čili proto je takovej, takovej tlak na to, aby se přestalo střílet na frontové linii. Ještě v létě označoval, označoval Zelenský zastavení bojů na frontové linii za vlastně zradu najednou je to pro něj úžasný plán. No protože, protože opravdu zima, zima na krku a e, on neví kudy kam, on neví, jestli se mu nezroutí fronta, on neví, jak bude vypadat zázemí, on nemá peníze, on nemá lidi, on nemá nic. Čili, čili e, a ty jsi správně konstatoval, že Trump tohle vyhlásil po rozhovoru s Markem Rutem. Ten e, Ruter, ten nebyl e, v tom Washingtonu jenom tak. Ten, ten, ten si tam nepřijel zahrát e, s Trumpem Golf. Jo. Ten tam přijel a zřejmě mu vysvětlil, že Ukrajina, jestli nedostane rychle to příměří, tak hold asi, asi budou veli, velikánský problémy. No a Trump se rozhodl, rozhodl jednou. No a právě k tomu, co si teda spavlal na závěr, já ja budem směrovat, já ja budem teraz s tebou vjemně nesouhlasiť. Mm, ja, všetko, čo si povedal, chápem, ten, ten, to, to celé komplikované, jako to tr Trump má, áno, tomu rozumiem, to všetko podpisujem, je to komplikované, tamty naň ho tlačí a to chápem, to je pravda. Ale on robí vočko 180 stupňové obraty, to je podozrivé. To, to je pre mňa to, kedy vieš, mo, jasné, že niečomu podléháš nějaké tlaky, máš okolo seba a robíš nějaké kozmetické úpravy tak, aby si, povedzme, v tom najlepšom prípade nejaký problém vysedel nejaký problém uhral, dostratená tak, ale, ale toto jsou 180 stupňové obraty a to je to, čo mě na tom Trumpovi akoby, už nie, že prekvapuje ale, nevím ako som to nazval, prostě za mi to začína hnusiť. Já ja, ja to bym tak, ako to cítím, bočko. Mne Trump príde jako hloupý člověk. No že hloupý. Já ja jsem takýchto hloupých lidí niekoľko v živote stretol, a oni se vyznačují tým, že oni nasají názor toho, kdo se s nimi posledný rozprával. A to je presne na Trumpovi to vidíš, že, že keď za ním príde Zelenský a povie mu, že potřebuje patrioty a to mahavky, tak Trump odpovie, že mu tieto úžasné americké zbraně může predať. Samozřejmě dodá, že účtenku pošle do Európy, zaplatíme. Ne, máme peniaze, tak zaplatíme, jasné. Keď následně se ozve Putin a povie: poču Donald, musíme si zavolat, lebo jdeš urobiť prosto s tomahawkami, to nerob, lebo ty tomahawky nezvrátia vývoj situácie na bojsku, akurát si zhoršíme vzťahy medzi nami a vami, nerob túto sprostost, tak Donald nasaje názor Putina a zrazu sa otočí k Zelenskému chrbtom, žádné tomahovky ti nedám, treba se s Putinom dohodnúť, vojnu prehrávaš, nemáš šancu, počúvaj, čo ti hovorí Moskva. Zrazu úplný obrad, úplně totálny obrad. A potom, keď, keď Zelenský teda povie, že ale on Rusom ustupovať nebude, že uh, treba zmraziť tú líniu konfliktu tam, kde momentálně je, tak to, co si následně hned Trump osvojí a začne teda mimochodom vojenský postupujúce Rusko nutiť k tomu, aby zastavilo svoje postup, aby zložilo zbraně a dalo Ukrajině a je spojencom čas na dozbrojeně samozřejmě, o tom se bavíme. A tak toto vočko ide stále dokola s tím Trumpom. Toto nie je důležitá čas této relace a nechcem za to ani dlho pristávovat, lebo nevíme ani já, ani ty, ako to je. Ale, ale mně se to prostě vidí tak, že v rámci okamovej britvy, Ako najjednoduchšie vysvětlení, které tu je, je áno, Trump to má komplikované, áno, má rôzne tlaky zo všetkých strán, ale jak niekto robí, ak niekto robí 180 stupňové obraty, to znamená, že idem sa s tebou baviť o miery a zajtra sa s tebou o miery baviť neidem a ešte na teba uvalím sankcie zdrvujúce, tak já ja tvrdím, že máme dočinenia so sprostým hlúpým človekom, ale že úplným hlupákom. Možno mu to ide vo finančnom svete, tam v tom možno vie chodit, Tam sa naučil nejaké princípy, ktoré fungujú a nejak mu to tam vychádza, ale podle mňa v politickom svete máme dočinenia s totálne sprostým človekom. Povie že hlúpým, s sprostým človekom, ktorý jediné čo vie je, že keď za ním príde, přesně jako si povedal Mark Rutte, a ten mu niečo povie a ho vyplaší tak Donald Trump je tento názor a bude ho mať vtedy, kým zase za ním nepríde někdo jiný a nepresvědčí ho o opaku a on bude potom zase chvíľu rozprávať prostě to, čo počul posledně. E, Já ja to prostě takto s, ním, s tím Trumpom už vidím. Já ja to mrzí, lebo jsem do Trumpa, hoci teda mal jsem zlouzkúsenosť s tým jeho prvým funkčným obdobím, veľmi ma tam sklamal, <laughs> som jsem o veľa i od neho, ale tak nejak som veril, že teda to druhé funkční období skúsi nejak napravit a to vyzeralo dobře, ale on, on šlápe sám po sebe, on prostě po svojich vlastních rozhodnutiach a toto je to, co mě čo mňa prostě prekvapuje, ak, ale jistě, chápem, a tu končím týmto celým, čo chcem povedať, že jistě, já ja se v tomto můžu mýliť, možno je to tak, že prostě to nie je hlupák, ale keď to nie je prostý člověk, který prostě nemá názor, len počuva furten ten, k tomu, čo naučí najnoučí do hlavy, tak potom čo jiné je vočko, čo logické a čo racionálné za tým, že Trump urobí 180 stupňový obrad, že ten istý Trump který pred týždňom hovorí, že se s Ruskom ide rozprávať o měry, o potřebe, bude buď mierový samit v Budapešti, tak ten istý Trump od na to nie zruší len, že zruší samit, ale ešte uvalí na Rusko sankcie. Tak ak to nie je tým, že je sprostý, hloupý člověk, tak čím? Čím je tento obrat? Čím sa dá logicky akoby vysvetliť tento totálně šialený obrad u Trumpa? Lísku, nebudu ti příliš odporovat. Mně ty kotrmelce, Trumpovo, veletoče, tak se mi taky nelíbí. bych rád od něj konsekventní politiku. Jo, Otázka je, my, nám by konvenovala politika, která by byla jednoznačná, které, kdybychom se mohli eh, chytit pevných bodů a říct, on udělal tenhle krok, tenhle krok, tak velice pravděpodobně z toho, z toho vznikne tohle a tohle. U Trumpa se nemůžeme být, eh, a svět se nemůže být vůbec ničím jistý. A to je dneska v té... Převratné době, kritický navíc, těžce kritický době, tak je to zoufalé špatně. Nicméně já si počkám na to s nějakým soudem, jakým způsobem budou vymáhány ty sankce, který Trump momentálně uvalil na Lukoil a Rosneft. Jo, protože to není jenom to, že by uvalil sankce na tyhle dvě ropní společnosti, ale on uvalil sankce na celou jejich vertikální strukturu. To znamená pod sankcemi a globálníma sankcemi, který platí pro celou země kouly. To, to že Spojené státy si osobují právo sankcionovat jiný země za to, že by provozovali v vlastní politiku nezávislou na vůli spojených států, že prostě Spojené státy jsou toho názoru, že když oni na někoho vyhlásí sankce, takže že se zbytek světa musí podřídit i jinak, že ten zbytek světa bude trestany. Čili je to, je to záležitost, je to záležitost Celého toho řetězce majetkového řetězce Rosněvtu a Lukoilu. Eh, Platí to pro všechny firmy, kdy mají 50 a více procent majetek ve Spojených státech zmražený, jak matkám, tak všem dcerám, pocerám a vnučkám a, a tak dále. Všichni mají zakázáno s nimi s obchodovat. Jenomže zakaz, zakaž obchodování dvěma nebo zakaž světou obchodovat se společnostma, který těží 5,5%. E, světový denní produkce ropy. To je, e, má tři a půl a Lukový má něco přes 2% procenta přes světový produkce. Jo. Čili to je zase, to je globální obchod a ono se to snáje řekne, než, než potom se to dělá. Samozřejmě Spojené státy můžou zakázat dolarové operace a taky, taky je zakážou. Jenomže Rusové už dávno e, přišli na vypořádávání buď ve své měně, to je jedna možnost, nebo druhá možnost je, že e, se jede v čínských jiranech, třetí možnost je, že se jede přes krypta a e, čtvrtá možnost je, že se v některých případech jede přes národní měny e, konkrétních zemí. Čili je otázka, do jaký míry ty sankce budou vymáhány. Jestliže ty sankce se vyhlásí a to vymáhání bude takový no, my sem tam někoho, někoho chytíme a někoho potrestáme, ale jinak, jinak zavřeme oči a budeme dělat, že se nic neděje a není vyloučeno, není vyloučeno, že to takhle Trump bude provozovat, protože pro něj naštěstí on má ještě rok do takzvaných poločasových voleb, ale ten čas začne rychle, rychle ubíhat a američani volí peněženkou a e, Výdaj, který si každý Američan sleduje, je, je výdaj na, na pohoné hmoty a na náklady na, na vytápění. To se to zoufale hlídají. A držet vysoké ceny, ceny ropy, když nikdo neví, co se, stane, co se stane například na Blízkém východě, když máš embargovaný vývoz ropy z Iránu, máš embargovanou venezuelu, venezuelská rupa je taky, taky embargovaná, no tak tě vypadly, vypadly z první pětky producentů, tě vypadly světové, tak tě vypadly hned, hned tři. Jo, to, to, to není jednoduché a teď máš, máš takový, takový státy, které jsou obrovský čistý rovozci, jako Indie, jako je Čína a e, jako je Evropská unie. Evropská unie se bě v prsa, že ru, ruský energie nepotřebujeme, nechceme. Dobrý. Jenomže, když nebude možný brát od, od e, rostněftu a od lukojlu, no tak se Čína a Indie, pokud podlehnou tomu tlaku a já, já se tím vůbec nejsem jistý když podlehnou tomu tlaku američanů, no tak co, co zbyde Indie a Číně? Že se vrátí na ten trh, který představují státy Perského zálivu, který představuje Nigérie, Angola, tam taky, taky něco je, Alžírsko, prostě tadyhle ten, tadyhle ten zbytek toho ropního světa a jednou může být, že tý nafty bude doopravdy všude málo. Hej, že se všetci no, zhrknou na jedno město, ano, kde, kde bude... Ano, no zránu, jasně, o, no. Prostě, prostě, když vyloučíš někoho z toho trhu, vyloučíš, někoho si, něko, Evropa si někoho zakáže, nebude někoho vyloučovat, ta si, ta si rovnou někoho zakáže, no tak se tě zmenší trh, ale spole, celosvětová spotřeba, jako v Číně, nepřestanou topit a nepřestanou vyrábět v Indii, v Indii taky ne. Jo, no tak to logicky povede, povede akorát ke zdražení. A ty, kteří pojedou s Ruskem dál na nějakém základě, no tak samozřejmě z to budou profitovat, protože Rusové budou donuceni prodávat levněž. No. no. Jo. Ano, ano, víš, že ano, dobré, len no, však dobré, že jsme se už k tomuto posunuli, to je pointa celej debaty, že, že teda americké sankce, můžeme se sa rozprávať aj o tých evropských, že, že čo tie, ale ja, že no, Evropa Aspoň to tak vyzerá, že my jsme za tu rozhodli spáchať tú samovraždu, lebo, lebo my jsme povedali, že Ukrajina nesme prehrať. Ty si povedal, o viackrát tu hovoríš, že do tohto Evropa a vůbec Západ vložil celou svoju dobrú povesť. Ten Goodwill, proste všetko to, čo mal, je v hre. A, a naozaj to teraz tak vyzerá, že nech to stojí, čo to stojí, aj keby nás to malo úplne zlikvidovať, my jednoducho nebudeme ten ruský plyn brať, aj keď nám to má položit na kolena naše, naše fabriky, nevadí, my nájdeme nejaký, a, ani nenájdeme spôsob, nevadí, ale musíme to urobiť, lebo nesmie ten Putin vyhrať. Ja si, tak ako som hovoril o Trumpovi, že je hlúpý, tak viem si predstaviť a priznávam, že je to pre mňa blízke, že, že takýchto hlupákov máme v Evropě, ktorí pre takéto ideologické zanietenie, pre červeno, keď sa, im, keď sa povie Putin, že sa jim urobí tmavo pred očami červené, že také něco podobné, ako jsem teraz čítal u vás v České republiky, že ste se za dva dní vyzbierali na nějakou ukrajinskou raketu darček pre Putina. To máš to má dočínené s šialencami, s ideologicky zanietenými bláznami, s so sektou která něčemu uverila. Takže já ja si jen představit, že máme tu prostě dočinenia so sektou bláznou, ktorí jsou ochotní zlikvidovať a zničiť a položiť na kolena aj celou Evropu, keby na to přišlo, len aby to ten Putin nevyhrál. Len ho musíme vytrestať, nech to stojí, čo to stojí. A teraz, skúsme, skúsme sa prostě chvíli baviť tak, že jako z pohľadu těchto debilov a bláznou, ktorí tu jsou a jsou to ochotní spravit, keby naozaj ta Evropa sa definitívne odstrihla od ruského plynu a nechce ho aj a bude bude všetky tie tie negatívne dôsledky znášať. A, a keby ta India napriek tým všetkým negatívam prostě išla na ten preplnený trh, lebo ju teraz Trump vyplašil. Ja som počul Trump hovoril o tom, že India teda sa odstriháva od ruského plynu od od, od lebo že prostě nechce riskovať. Uh, prostě ty americké sankcie, že, že Čína je vyplašená. Keby se toto všetko, napřík tomu, že nám to vlčko nedává logiku a je to, je to proti všetkým, ja nevím, ekonomickým poučkám, ale že, že máš to tak sfanatizované a šialené, že toto urobia, že tá Evropa se definitivně odstřihne, že tá India se vyplaší, že ty Číňania se vyplašia a že v podstatě tento Trumpov plán by vyšiel, tak ako velký problém Rusko má No, tak to by samozřejmě Rusko mělo velký problém, protože, protože někam Rusko ty, ty příjmy prostě potřebuje. Jo. Potřebuje příjmy za úhlovo Mimochodem, já mám před sebou otevřený dva materiály, který hodnotí diametrálně jinak dopa těch sankcí. Ten první pochází od Sejmura Hershe. Vydám ho v týdnu. A Seymour Hersh e, prostě píše, že ty sankce, nebo respektive on tady cituje svý zdroje e, z bílého domu a, a ty e, říkají, že to snad, snad najdu všechno. Ekonomický dopad e, byl v Rusku obrovský a pečlivě sledovali časopisy a tak snížila se kapacita ruská, já nevím, co všechno. No a zkrátka Hersh píše, že, že ty sankce nebo jeho zdroje říkají eh, Putinovi došly peníze, trval na svém americký úředník. Ruská flotila v Černém moře je v koncích a on provozuje pyramidové schéma tím, že si půjčuje finanční prostředky, které nemá jak splatit od ruských bank, které prosperují z peněz z ropy a plynu, ale nesmí půjčovat soukromým občanům. A dodal, Putin je ochotný přijmout dohodu, pokud přijmete jeho podmínky. Jo. Či, čili on to dává, nebo ten jeho zdroj to dává do kontrastu a říká, že s Ruskem je to eh, nahnutý, a, ale že, že, že, že eh, přesto Putin bude, bude bojovat, bojovat dál a že, eh, že to nepomůže. Ale ono, ono je tam toho víc. To, Prostě já jsem si to připravil a jako obyčejně, když jsem něco připravil, tak to potom nemůžu najít. No a potom mám, potom mám před sebou druhý článek, který, který napsala, který vyšel teda, dneska ráno jsem ho viděl na, v preview Foreign Efras, který mi přišel, tak tam je článek o nějaký Alexandry Prokopenkový, bývalé poradkyně Ruské centrální banky, kde, kde teda popisuje ty nejnovější sankce. A ta konkluze z toho je, současné americké sankce by byly před rokem mnohem bolestivější. Jo, ale ta bývalá poradkyně Ruské centrální banky říká, Domnívám se, se, krátkodobý dopad těchto sankcí bude omezený. Obě společnosti se na tento scénář pravděpodobně připravili. Len k tomu, že značnou část vývozu ropy denominována v a rublech, neočekávám dramatický dopad na rozpočet. Ve středně dobém horizontu to ovlivní dovoz, protože vývozci v současnosti často fungují jako platební agenti pro dovozce a nezbytná restrukturalizace celého podnikového řetězce naruší stávající dohody. To je však téma na pozítří. Ty sankce by před rokem byly podstatně, podstatně bolestivější. Nyní nepředstavují zlomové body a je nepravděpodobné, že by mohly ovlivnit ochotu Ruska vyjednávat. Alexandra Prokopenková je dnes členkou Carnegieho centra pro Rusko a Euroázii. Mě teda, mě teda fascinuje to, že bývalá poradkyně Eh, Ruský centrální banky, tak najednou, najednou píšli články o tom, eh, já jsem ten článek viděl, ale nečetl jsem ho dostatečně podrobně, ale vím, že ona tam taky navrhuje způsoby, jak Rusko potrestat eh, víc. To ti prostě hlava nebere, že, že lidi, kteří byli v takovýchto vysokých pozicích, tak proti své vlastní zemi vlastně dneska eh, jakoby radí jak tu, svou, jak tu svou zemi odkud pocházejí potrestat. Já se přiznám, že tomu nerozumím. Jo, samozřejmě, jestli nás poslouchá pan Šnídl, tak ten tomu rozumí, ten, ten, ten prostě by našel x důvodů, proč je to tak správný za mě. Za mě je to jednoduchá zrada, ale to, tohle tady neřešíme. Já stavím do Kontrapozice, ten zdroj Sejmura herše, který, který teda říká, že to budou zásadní sankce. Mm -hmm. on, tam, on tam píše, nebo v tom článku se píše i o tom v momentu, že snad Rusko teď, když byly eh, ceny ropy okolo 60 dolarů, takže snad na to mělo zisk jenom, jenom 2 dolary na barel. Jo? A předtím, před že to bylo do 20 dolarů na barel. Nevím, jestli to je pravda. Eh, z, ale herš. U Herše pro mě platí, že on má jako velmi dobré zdroje a ví, co, ví co píše. Takže těch názorů, těch názorů je hodně. Ten zásah, ty sankce budou bolet, pokud budou tvrdě vymáhány. Ale neprojeví se hned. A oni se hned ani projevit nemůžou, protože mám před sebou okolností dneska vyšlo na eh, tiskové agentuře Ria Novosti, což je Ruská státní agentura. Vyšel tam eh, zajímavý článek, který s tím eh, nemá co dělat. Pan Šnídl eh, samozřejmě na to, co budu říkat, a řekne, to je ruská propaganda. Hm. Jenomže ono je to potvrzený z jiných zdrojů. No a ten článek ten článek má nadpis eh, ruské eh, devizové rezervy dosáhly nového rekordu a píše se tady, že rezervy dosáhly eh, tři čtvrtě bilionů americký, amerických dolarů, což představuje a o 13 miliard eh, za týden. Jeho za poslední rok se mezinárodní, k prvnímu lednu přitom dosáhli 609 miliard. Čili máš tam skoro 150 miliard dolarů ještě ne za úplně celý, celý rok. A teďko je tu, teďko jsou tu různé detaily o tom. Především, především jde, jde o to, že Rusko ještě takhle. Jedna třetina více než jedna třetina těch, těch devizových rezerv, tak je ve zlatě. No a Rusko eh, ohlásilo to zase bylo někdy, je to asi 14 dní, tak byl jiný článek a ten byl taky na ria novosti, kde konstatovali, že ruský eh, zlaté rezervy jsou na absolutně maximum, co, co kdy prostě byly objemově i finančně. Protože, protože zlato, jak víš, tak vystřelilo, tak ob, finančně by to nebyl žádný div. Jestli jsi měl 100 kg zlata před rokem, tak to bylo v finančním vyjádření podstatně méně než dneska. Jo. Dneska stejný 100 kg zlata je o 60% víc, než bylo pře, na mm. začátku roku. Mm. No, takže Ale Rusové připravili objemově přibrali objemově do zlatých rezerv, čili oni navýšili oni navýšili eh, rezervy jako takový, oni navýšili zlatý rezervy. A eh, přitom teda jsou stíhaný sankcema, čili proč je to důležitý? Protože eh, Donald, Donald Trump na té tiskovce, s který si eh, dával ten střih, tak tam taky dostal dotaz, eh, že Rusko umí ty sankce obcházet a že se jistě pokusí obejít a my musí být účinný. A Trump odpověděl, zeptejte se mě na to, nebo pojďme si o tom popovídat za šest měsíců. Uvidíme, co a jak. Jo. A já teda jsem zkoušel tak přes, přes palec počítat a pokud by Rusko už nedostalo ani dolar, tak by to pro něj bylo kritické, ale za mě by vytrželi váčit ještě dva roky. Jo. A teďko, teďko e, s, tím, s tím, co mají na no, ono, ono totiž vedle toho, máš jednak devizový rezervy a potom e, Rusové mají Fond národního bohatství. A ten Fond národního bohatství, to mám taky vytaženo, to mám jinde, a to nejdu rychle. Fond e, národního bohatství, jo, Objem fondu národního bohatství eh, by měl na konci roku 26 dosáhnout eh, necelých 14 bilionů rublů. Čili eh, 14 bilionů rublů je eh, rubl, jeden dolar je asi 80 rublů. Jo. Čili kdyby se to přehodilo, tak je to nějakých, já nevím, 160, 160 miliard miliard dolarů. Čili v roce 2021 v něm bylo 15,5 milionů eh, rublů. Čili eh, samozřejmě, že teda, když ta válka začala, tak tam bylo, tak tam bylo víc, ale, ale eh, za po 4 letech války tak tam, tak tam bude o já nevím, o 10% míň, čili, čili Rusko s těma svýma rezervy a s těma svýma rezervama zachází velice opatrně. Jo, a s, podle mě paní Nabulina, šefka Ruské centrální banky, je nejlepší putinovo generál, který, který vůbec má, ta, ta ženská musí být čaroděj. Jo. Já ji bezmezně v za to, jakým způsobem řídí, řídí ruskou ekonomiku. A to, že se Rusko neslužilo, tak je podle mě, podle mě její velká zásluha. Čili nikdo neví, co se stane. A teďko, teďko ty sankce, ty jsou tak provázané prostě ty rozhodneš o něčem, že mm. Rusko potrestáš, nebo Čínu potrestáš. A máme tady klasický případ s firmou, s holandskou firmou, nebo s čínskou firmou vím, Nexperia, je která je v Holandsku. Nexperia byla původně součástí koncernu Philips a byla to jeho, jeho dcerka, která se zabývala výrobou polovodičových součástek. A zejména polovodičových součástek pro automobilový průmysl. Jenomže Žičňani to asi v roce 2019 koupili a převzali to do vlastní režie a vyrábějí. No a američani vyhlásili na jednu, na čínskou matku, ty Nexperie, vyhlásili taky sankce, nějaký, no a protože, protože e, to vyhlásili na celou vertikální strukturu, jako u vlastně v a alkoilu, no tak to dopadlo i na Nexperie. A holanděni ve snaze vyhovět američanům bleskově, no tak Číňany vyhnali, v podstatě to znárodnili, oni to teda nepřevedli na sebe, ale dosadili tam svou nucenou zprávu. No až ti to nějak ten té zpravuju. Co udělá Čína? Čína okamžitě přestala tu svou fabriku z dodavatelských řetězců, no a Milan Experie tudíž nemůže vyrábět. A když nemůže vyrábět, tak nemůže zásobovat svého prioritního zákazníka koncern Volkswagen, takže koncern Volkswagen začátkem týdne ještě e, lítal velmi splašeným způsobem, že bude muset zastavit linky, protože zkrátka mu budou scházet polovodíče. Teď se předseda představenstva Volkswagenu nechal slyšet, že vyjednávají s nějakou náhradní firmou a že zatím teda přerušení výroby nehrozí. Jo. Jak, to, jak to dopadne, nikdo, nikdo zatím neví, ale, ale takových nexperií těch bude a Evropa mm -hmm. si jich vyrobila těma sankčníma balíčkama oproti, oproti Rusku nekonečný množství. A mimochodem, to jsem zapomněl, jo. když jsi mluvil o tom, že si Evropská unie ideologicky zakázala ruský energie, a když se tam uvádí ty jednotlivý případy, tak ono už to není jenom o tom, že si Evropská unie zakázala po dobu války eh, kupovat energie od Ruska. Ono to vypadá, že si je hodlá zakázat už navždycky, že už nikdy žádný energie Ruska. No. Já zase to odbočím. Eh, nevím, jestli si četl, četl nějaký takový předpovědi pro nadcházející zimu, Četl si je nebo nie, si nečetl? Ne, ne, ne, No tak já jsem s okolností dneska se o to lehce zavadil. A zima prý má být i dlouhomírná, taková jako nic moc, ale e, má udeřit opravdová zima v únoru, kdy se rozpadne nějaký polární vír a do toho ještě promluví El Niño což je klimatické v Tichém oceánu. A výsledkem toho má být, mají být abnormální mrazy v únoru, kdyby jako minus 25 by nemělo nikoho překvapit. Jo. A mělo by to být na že Pokud je tohle pravda, já si zkouším představit, co se stane, Kdyby náhodou vypadly v Texasu, tak jako je to dva nebo tři roky, kdy udeřily velký mrazy v Texasu a vypadly americký plynový a naftový pole v Texasu. A samozřejmě tím pádem vypadly i ropný, ter, ropný a plynový terminály. A najednou, najednou prostě nebyl, nebyl LNG, nebyla, nebyla americká ropa, nebylo nic. Tak já si zkouším tak nějak namodelovat, Představu, co by se stalo, kdyby bylo těch minus 25, trvalo to tři týdny, těch 25 nebo minus 25 nebo minus 40, bylo i v tom Texasu, v těch produkčních permských pánvích, které tam mají, nebo a nebyl LNG a nebyla, nebyla, nebyla americká ropa. Co by potom ta Evropa dělala? Protože. Protože ten Katario, ten by to všechno neutáh, s plynem. Tak pak by mě zajímalo, rád bych viděl, co by, co by dělal Brusel, von der Lejenova a všichni ti mm. eh, jako siláci bez těch ruských energií. Eh, jak, jak by to dělali, aby, aby zaklepali na bránu Kremlu a řekli, že eh, nepustili byste něco do trubek. Nevím, nevím, nevím. Eh, na jednu stranu bych si hrozně přál to zažít a na druhou stranu mi eh, škodolipě teda a na druhou stranu mi holý rozum říká pro boha, jinak se to nestane. No, když je to už tak, jako si povedal, že si to zakázali navždy, tak v té chvíli už víš, že máš dočinění s bláznami, s ošialencami, které no, no, jsou tak urazené ega a něco, že jsou ochotní všechno zničit, len, len teda, aby, aby nějak ten ich svet ďalej fungoval, který si oni vysnívali, takže to máš dočínenia s bláznami regulérnymi. Ale čo chcem podať, je, že my vždy, keď sme sa o týchto témach rozprávali, o tých různých sankciách a že ich už teda na to Rusko bolo, uvalených neurekom, tak vždy jsme se točili okolo toho, že může tá Amerika s Evropou vymýšľať čokoľvek, nikdy jsme ne sa netvárili a netvrdili, že to Rusko neboli. právě naopak, že ty zásahy jsou velké, ale, ale že vždy, vždy to bolo o tom, že jsme hovorili, že klíčové je vždy v této chvíli to, akékoľvek sankce přijdou či z Evropy, alebo z Ameriky, ako se zachovají dvaja klíčoví spojenci Ruska, India a Čína. Teda kľúčový spojenci v zmysle odberání energetických zdrojov. No tak, a teraz si naznačil, že, že keby aj rovno, že sa nějak oni odpojili, takže to Rusko má nejaké zásoby, ako si povedal, cez palec to rátal dva roky by vydržalo, aj bez nich. No ale stále platí to, že bez nich by to dlhodobo neudržalo to Rusko, tak preto moja otázka smerom k tomu, že Čo si ty po tomto všetkom zhruba myslíš? Skúsil by si si urobiť takú nejakú predpoveď, že ako sa tieto dve krajiny napokon zachovajú? či tento tlak ustoja, alebo teraz ja, ja teraz akože sám neviem v akom stave momentálne napríklad India, lebo je fakt naozaj že Trump už vyhlásil vekako veľkohubo, tak svojsky typicky, že India sa odpája od ruského plynu a ropy, že teda už nechce, už ju on presvedčil tak já ja vlastně nevím, či to je pravda, alebo nie je pravda, že, teda moja otázka smeruje k tomu, že ako sa podľa teba tieto dve krajiny zachovajú vo vzťahu k týmto novým ruským sankciám na Lukoil a na Roznevť, zvlášť, a to chcem ještě teda pripomenout, že to je veľmi dôležité. zvlášť, keď toto je vlastne, to jsou sankcie, které postihují ich samotných, lebo to sú už sankcie, ako keby cez tretie osoby, že to mnohí ľudia si neuvedomujú, ale toto, čo Trump urobil, to netrestá len Rusko, on tým trestá aj priamo čínské firmy, aj priamo indické firmy, tie veľké dodávateľské, spracovateľské, nejaké, ktoré robia s ruskou ropou. Čiže tá má otázka jednoducho, že, že čo, že trúš si urobiť odhad toho, ako sa zachová teraz po týchto, po týchto dvoch, po týchto sankciách na tieto dve ruské spoločnosti India a Čína. Čína snaží je to u Číny. Čína se bude snažit minimalizovat konflikt e, se spojenými státama a e, dopady na sebe, ale Čína si rozhodně od spojených států nenechá předepisovat, jestli může nebo nemůže kupovat ruskou ropu. Ty, ty budou přemýšlet, jak to obejít a e, jak se nedostat do konfliktu se spojenými státama a e, nakupovat dál e, za superlevno e, ruskou ropu. A nakupovat jí budou. Jo. Eh, s, eh, Donald Trump se nechal slyšet. Eh, má se potkat eh, s prezidentem Sy, eh, teď při v novém týdnu eh, v Jižní Koreji na zasedání ASEANu a chce tam jednak dojednávat obchodní dohodu kdy Číně zase vyhrožoval stoprocentníma clama, já nevím čím všim, jestli nepůjde od ruský ropy. A teďko, teďko zmírnil tón a řekl, že tam bude jednat o tom, aby odradil Čínu od nákupu e, ruské ropy a podobně. Ta Čína podle mě to neudělá, protože když by Trumpovi vyhověla, tak e, by mu dala klacek, sama na sebe, že se, kdo se podvolí jednou, tak se, tak se podvolí po druhý, po třetí a tak dále. Fungovalo by to. Čili Čína tohle neudělá, ale že by se jednoznačně postavila na stranu Ruska, vyplázla na Spojený státy jazyk a udělala na něj na její nos, eh, tak to neudělají taky. Pro Čínu jsou nejdůležitější čínský zájmy, a těm, těm je podřízenou úplně všechno. A e, Rusové jsou pro něj e, dneska užiteční bílí barbaři, zatímco e, Spojené státy jsou nepřátelský bílí barbaři. Ale e, jak Rusové, tak, e, tak Američani jsou e, bílí barbaři v e, oba dvá, Indie, tak tam, tam zatím nebylo publikováno aspoň v českém mainstreamu, eh, mainstreamu jedna zajímavá věc. Eh, a sice to, že Trump vyhlásil, a já jsem to četl, pakovaně, že se těší na setkání eh, v Soulu, nebo kde to bude v tej koreji, eh, na setkání se svým přítelem eh, indickým premiérem Módím. Jenomže, jenomže Modi odřekl účast v souhlu a ten tam nepojede. Ten tam posílá místo sebe ministra zahraničí. Jo? Ten tam nejede. No, takže, takže se nabízí otázka, proč. No a já, já se zmůžu na jednu jedinou odpověď. Modi nechce jednat s Trumpem, protože by došlo na otázku nákupu sankcí či Rusku a ruský ropy a modý tohle evidentně rozhodnout nechce, protože, protože by poškozovala zájmy, či, zájmy Indie. Indie je dneska největší dovoce energetických e, surovin na celém světě a ty, když kupují o dolar dráž, tak, tak e, jejich ekonomika je obrovsky zatížená. A když kupujou, když kupujou o 5 dolarů levně ruskou ropu, tak je to pro ně obrovský sukces. Nehledě k tomu, že dvě největší eh, indické ropní rafinérie, tak jedna má 20 letou smlouvu nevím, jestli s Lukoilem nebo s Rosměftem. 20 letou smlouvu po odběru, to je snad dva roky stará. A ta druhá největší rafinérie, tak ta patří ze 60% Rusům. Zase nevím, jestli je rosně v tom nebo koilu, ale jednomu z nich. A teď si vem, co to znamená eh, ohledně pracovních míst, co to znamená pro HDP Indie. Teďko oni těží obrovským způsobem, eh, když ty eh, rafinérie zpracovávají tu ruskou ropu, tak prodávají benzín, motorovou naftu, eh, lehký frakce, parafíny. Prodávají to, prodávají to do Evropy. Jo, tohle všechno vydělávají na tom. Prodávají to dokonce i na Ukrajinu. Eh, pokud jde o motorovou naftu, tak vy jste na druhém místě v dodávkách na Ukrajinu za Indii. Na Indii jste, jo? Oni to vozí přes půl země koule, ale mají větší procento prodejů na Ukrajině, na Ukrajině než vy. Takže, takže takhle si stojí, si stojí svět. A já si myslím, že ono to nebude tak... Nebude tak jednoduchý a mám před sebou článek eh, z Times of India, kde to jsou první nebo druhý největší indické noviny, a nevím, se eh, Times of India větší nebo, eh, nebo Hindustan, Hindustan Times, taky není důležitý. Prostě jsou to první nebo druhý největší noviny indický a tam se píše, že Indie se nepodvolí podvolí americkému diktátu. Nevím, jaká ne, nevím, jestli to je pravda, protože v té Indii to vůbec, ne, vůbec není jednoduchý, je to mnohonárodnostní stát, příliš složitý. Ale, ale modý je indický nacionalista. Když je to indický nacionalista, tak to znamená, že si vsadil na to, že eh, eh, India first, řekněme to, řekněme to světácky India first, podle podle mod, takže, takže on se tímhle bude řídit. A v tom článku je jedna pěkná věta. A ta pěkná věta říká, zvládli Američani nás uvalili cla, speciální, my jsme ty cla zvládli, je i to další, co na nás přijde. Pre je 100% že chce těsto celá na stále platí, čo tam zavěděl, či Ne, čas? oni nebyly, vojny oni byli 45%. byly okay. že dal na ně, A to ještě stále platí, a... čiž, čiž neplatí už to zrušené? Jo, to to to, to platí, to platí. No, ne? a... nechce rozlobit, nechce rozlobit Trumpa, to je evidentní. Vůnuto, totiž nechce, nechce rozlobit ani Putin. Putin tam poslal dneska, dneska je ve Spojených státech Dmitriev a s někým o čem si, si jedna. A američani ty mosty taky úplně nespálili, protože jejich mluvčí prohlásila na tiskové konferenci, že sice byl zrušen ten termín eh, schůzky, ale neznamená to, že byla zrušena schůzka jako taková, jo? čili že se může konat, konat v budoucnu. Čili nikdo, nikdo, nikdo prostě neví tam e, těch, těch informací, ty jsou sporí a my děláme, my děláme závěry na základě mála informací, informací, který má každý a je to hádání z křišťálový koule mm. v Budísku. a A proto nám, proto nám tolik vadí ta Trumpovo um, proměnlivost, protože, protože u Bidena jsme věděli, na čem jsme, Trumpa to absolutně nevíme a podle mě ani vědět nebudeme, ale že bych Trumpa nechtěl za kamaráda ani náhodou a ty taky ne, tak na tom se shodneme oba dva. A, ak by to, ale ano, to všechno platí, že je to do velké míry hádání z, z, z, z gule křišťálové, tak, ale kdyby to bylo, ale tak, jako si to teraz popísal s tou Indiou a Čínou, tak jsem to pochopil viac menej, tak, že skôr to typuješ na to, že sa tyto dvě krajiny nepodvolí. Ak by sa nepodvolili, ak a by malo, malo teda dopad tieto Trumpové sankcie na Rusko? Ak by Čína z Indiou povedali v podstatě Trumpovi, už akokoliv kulantně, ale že nie, tak můžeme hovoriť o nejakých zdrvujících sankciách na Rusko, které o 6 mesiacov může mať Trump pravdu, že něco ukážu? Alebo v této chvíli, ak by tieto dve krajiny sa nepripojili, tak je zbytočná táto debata ďalej uvěsť o poškodení no, není zbytečná, protože... Zase byl dneska velký článek na mém oblíbeném webu strana U.A., kde se konstatovalo, že podle zdrojů z Bílého domu, tak ministerstvo financí, který tohle má na starosti, vymýšlení těch sankcí, tak navrhlo Trumpovi celkem tři různé sady sankcí vůči Rusku. Jednak velmi mírný, jednak sankce střední, střední dopadů a potom nějaký jako opravdu velký rasantní sankce proti celému ruskému průmyslu. A výsledek Trumpy si zvolil tu střední variantu, ty středně tvrdý sankce. Čili pravděpodobně teda existuje ještě něco dalšího. A jo, já si to umím představit, protože Podceňovat eh, globální sílu Spojených států eh, by byla obrovská chyba. Co by mohli ještě spravit podle teba? Eh, já nevím. Já, eh, skutečně, skutečně začít vymáhat, eh, uvalovat sekundární sankce eh, nebo respektive, co by mohli udělat. Vyhlásit globální sankce na v obchod s Ruskou federací. Umím si to představit tohle. To by, znamenalo no, zákaz, v, praxi, to by v praxi znamenalo zákaz, čo? To, to by v praxi znamenalo, že každá e, firma, která by do Ruska cokoliv poslala nebo z Ruska cokoliv nakoupila, tak by se odstala americkým sankčním seznamu, byla by e, vyškrtnuta s možností z obchodování e, s dolarem a financování se v dolaru, e, bylo, by, e, bylo by zakázáno s ní obchodovat. Pro kohokoliv samozřejmě pro americké firmy, ale protože Američani si osobují to právo vyhlašovat globální sankce, tak, tak prostě globální embargo by zřejmě platilo nebo aspoň na ty, na ty nejvýznamnější firmy, protože všechno by se podchytit, podchytit nedalo ruský lodě nebo lodě plující z Ruska nebo směřující do Ruska, že by, že by nesměli přistávat e, ve světových přístavech. Nikdo by jim nesměl poskytnout servis. E, prostě vymyslet se dá, vymyslet se dá, nedat co si A e, určitě, by, určitě by to bolelo. Otázka je, do jaké míry, kde existuje práh, e, který kdyby Spojené státy překročili, tak by si většina světa řekla, hele, tak e, vlastně, víš co, tak my e, na to kašleme a už to prostě nebudeme dodržovat, protože to nemá smysl. A v tu ránu by se samozřejmě ten americký sankční systém zhroutil, ale do té doby, než by se zhroutil, tak by to Rusku nadělalo obrovské problémy. No, e, Borisku, já nevím, tam detaily okolo toho, toho nejtvrdšího systému opatření nebyly uvedeny, takže já nemůžu poskytnout bližší údaj. No. Nicméně, no. nicméně, už se zase přihlásil e, ukrajinský hrdina, ukrajinský heroj Vlodymyr a tomu už je málo, e, to, co vyhlásil Trump sankce oproti v toho Lukoilu, už mu přijdou málo. Ten vyžaduje, vyžaduje aby byly vyhlášeny sankce oproti všem ruským, naftarským a energetickým firmám globálně. No, a to by znamenalo teda, že čo v praxi? Že by nikdo nesměl... No, s, s tím, jsou, t... e, prostě tak jako, tak jako jsou, jsou sankce proti, proti Lukoilu a Rusneftovi, tak stejní sankce pověsit na Sturgu. Že by nikdo nemohl a... od žádné ruské společnosti žádnou ruskou ropu a žádný ruský plyn brát. Přesně, tak no. přesně no, tak. no a, a teraz jdeme k té téme, k t... lebo pozor, máme tak půl hodinku dobrou do konce, tak pojďme ještě otvoriť tuto tému. Jo, ja začneme tak, že ty si to dal napokon sám do úvodzov, do uputávky, keď si hovoril o tom, že jsme se na hodinách skazy priblížili opět týmto rozhodnutím Trumpa k hodině 12, čo znamená teda jadrovou vojnu. Um, tak, a je to teda takto, že Trump uvaluje takéto sankcie a teda Zelenský volá potom, že treba ešte pridať a ešte dalších Rusov o obrať o zdroje a tak podobně, tak to je všetko síce v, len jako keby v ekonomicko-hospodárskej oblasti, ale toto sa už naozaj nerovná vyhláseniu vojny. Napokon hovorí o tom, hovorí o tom Dmitry Medvedev, že toto je vojnový akt. Už bez ohľadu na to, čo teraz navrhuje frajer z, z Kieva, už to, čo spravil Trump, hovorí Medvedev, ale tak dobré, vám možno treba brát trošku z rezervou, ale hovorí o vojnovom akci, že toto je už jednoducho vyhlášení vojny. Tak tam smeruje moje otázka k tomu, že že, že, že, že, čo, že do dokedy sa dá toto pre Rusov nejak tak ustať, že budeme sa snažiť to nejako vykrývať a unikať a utekať a kde je ten moment, že si Rusy povedia, no ale už sa nedá utekať, už sa nedá ukrývať, máme jadrový arzenál musíme to vyriešiť raz a navždy, ako povedal Medvedev na bojsku, lebo len tam sa to může rozhodnout nie hlúpými dohodami, které tak nikdo nedodržiava, nie takýmito naťahovačkami. zkrátka treba použiť jadrové zbraně a zničiť Ukrajinu Polísku, bohužel teda e, k tomuhle bodu směřujeme čím dál tím víc a oni se to udělali rusové sami. Vzpomeň si, když ta válka začala, tak jak e, opatrně tam západ začal přesouvat první zbraně a, a takový věci jak dlouho se řešila otázka Otázka tanků, dělostřeleckých systémů. V letadlech tenkrát nikdo ani nemluvil o raketách, o, o raketách už vůbec ne, A e, my jsme nad tím seděli a, a tenkrát jsme varovali před tím, že Rusko na to může zareagovat docela klidně tím, že, že uplatní jadernou, jadernou doktrínu. Ono se nic takového nestalo. Naštěstí se, se nic takového nestalo. Naštěstí pro svět. Ale Západ si to vyložil jako ruskou slabost. A od té doby Salámovou metodou tam posílal nový a nový zbraně. Kdyby byl Putin tenkrát provedl jasnou demonstraci síly a, a prohlásil něco ve smyslu, že jakmile, jakmile dodáte první těžký děla a první první tanky na Ukrajinu v tak já použiju taktický jaderné zbraně, na Dněperský mosty a tu válku ukončím tímhle způsobem. Protože jinak to bude nekonečně eskalující konflikt. Kdyby, kdyby se no. něco takového bylo stalo, to, to varování, kdyby bylo uskutečněny v této formě, tak si myslím, že už dneska dávno jsme měli mír. No, ne, Putin to neudělal, Putin prohlásil, že situace na bojišti to nezmění, že to není třeba, ta válka eskaluje, eskaluje. A až se dostaneme do bodu, kdy prostě na to červený tlačítko dojde, protože jak jsem říkal, já jsem zažil éru, éru Hrušová a Kennedyho, kdy ti dva na základě své zkušeností z druhé světové války, tak se byli, byli schopni dohodnout ohledně Kuby a Karibské krize, kdy oba, oba dva věděli, co, by, co válka je a co by znamenala atomová válka. A prostě e, žili, nebo jejich politika byla, e, byla vedena motem: tohle už nemůžeme udělat, protože by došlo ke zmáčení červeného tlačítka. Dnešní generace politiků uvažuje jinak, Ty říkají, tohle ještě udělat můžeme, protože on ten na druhé straně Putin Trump, co chceš, se neodváží to červený tlačítko zmáčknout. se tím je zásadní rozdíl. Jenomže když napínáš luk, tak jednou to přetáhneš a praskne buď luk nebo, teď, nebo tětiva, jo. A nebo taky obojí. Čili my se blížíme někam, pořád, pořád. Stán mm. dneska vydal prohlášení, že je nutný Ukrajině poskytnout rakety dlouhého doletu a že, se spojenci, že spojenci musí udělat víc. Já nevím, kdo má britská armada, má nějaký tomahoky, nevím, nevím, kdo ještě, snad holanděni taky mají něco. Jsem zvědavý, jestli, jestli teda je pošlou na do Ukrajinu. No veš pošlu, to... prepáč, trošku ti do toho skočím, Tam to nie je o poslání a už vôbec nie o nejakom, ako sa to hovorí, že e, Trump odobril použitie alebo Starmer odobril použitie, tam nejde ani o žiadnom odobrení použitia, ani o tom, že niečo len dodajú a nechajú ukrajincov samých, nech si to strieľajú ako chcú. Tam je problém ten, že ukrajinci nemajú na to žiadnu infraštruktúru, schopnosti a ani možnosti tyto rakety odpaľovať na ciele v Rusku. Toto je vec, kterou musia spravit Američania. Tí majú tam hore v, vo vesmíre své satelity, které mi to zamerají, ty jsou na to vybavené, že ty rakety vedia odpáliť a presne naviaz na cieľ. že problém je ten, že keď my sa hovoríme o tom, bavíme o tom, tak to sa tak mediálne povie, že Trump povolil použitie zbraní, Starmer povolil použitie zbraní, nie povolil keď jakože Trump povolí použití zbraní, tak by to znamenalo, že Američania budou tieto zbraně priamo Američania navádzať na Rusko. Toto je ten problém. No, samozřejmě, ale, ale někdo to musí dodat a um, zkrátka... No, ale hovoril se o tom, že blížíme se stále, že ta trajektoria je hrozná, že, že stále se pridáva pridává, pridává je, je, je, je čím dál tím nebezpečnější. No. To. A to, čo sa udialo vlastně, lebo to, čom jsme ešte teraz nehovorili, že těsně potom, ako Trump zrušil to zasadnutí společné v Budapešti s Putinom, tak Rusko vykonalo zkoušky jadrové, odpálilo tam někde, myslím, z pleseku alebo kde jadrové nejaké rakety, ne, nevím, čo to robí a vtedy, samozřejmě to naozaj nevybuchne jadrovo, ale urobili nějaké skúšky těchto jadrových zbraní. Můžeme to vnímať už tak, že to je nějaké varovanie Ruska, že také nějaké posledné varovanie Ruska, že to, čo on si hovoril, že už v minulosti, že toto malo Rusko spravit dávno, předtím už keď mu tam začali tanky, sáčkovat západné na, do Ruska a podobné veci, teda na Ukrajinu a potom Ukrajinci s nimi išli do Ruska, že už tedy mali Rusi niečo niekde odpáliť, ako by skúšobne, aby to zamorilo niečo jadrovo a a povedali by Rusi, tak toto bolo posledné varovanie, ak neprestanete, tak už tá raketa nepôjde skúšobne, ale naozaj. že toto, čo sa udialo, toto, tieto skúšky jadrové, môžeme to už vnímať ako že Rusi povedali dosť. Že už jednoduchá... Já si myslím, že ne. Oni, oni tohle, tohle cvičení těch, těch jaderných sil není první po dobu, dobu té ukrajinské války. To už bylo a k ničemu to nevedlo jo, na, na západní straně. Kdyby rusové opravdu nevím, já kdybych to měl na starosti řídit já, tak bych přemýšlel schématu, že první krok, který bych udělal, tak by bylo vypovězení smlouvy o zákazu testování jaderných zbraní v atmosféře a v atmosféře. Jo. Tím bych začal. A samozřejmě, že by to nikoho neohromilo, k ničemu by to nevedlo, tenhle krok, bylo by se pod dál. Tak druhý krok, když bych měl tu vypovězenou, vypovězenou e, smlouvu o e, testování jaderných zbraní, tak bych oznámil test atmosféře jaderné zbraně na bývalém e, polygonu Sovětského svazu na, na Nové Zemi, v Severním ledovém oceánu. No a prostě odpál bych tam, odpál bych tam nějakou, nějakou nálož, třeba malou, ale odpál bych, to by byl jasný signál. Samozřejmě, že by asi tohle neudělalo, neudělalo zase dojem, zase by byly ramena, že to... No tak bych pokračoval dál, že bych si vybral štverec k severním ledovém oceánu a příští, příští eh, test by byl tam. To už by bylo opravdu poslední varování, jo, s tím, že bych dal veřejně najevo, že pokud, pokud někdo nepochopí, že to myslím vážně, a protože jsem tam tu raketu s tou lavicí poslal nechal jít no, tak e, další test už nebude a už, už prostě to půjde, půjde na ostro. Hmm. Na druhou stranu netuším, to je takzvaný, e, e, prostě jsem generál z Gauče. Jo ze židle, který nemá žádnou odpovědnost a může si povídat, co chce. Mm. A samozřejmě, že by to mělo obrovský důsledky to na životní prostředí a kdesi, co si eh, způsobilo by to obrovské zemětřesení na, eh, mezi lidma napříč, napříč země koulí. Ale snad teda eh, s by bylo pohnouty, kteří mají něco v hlavě, aby k dalšímu stupňování už nedošlo. Jak říkám, za tohle nás můžou vyprat bolízku, za to, co jsem řekl, no, nevz... to, a... to, <laughs> to je v pořádku. je v pořádku. Len co by, a... by si robil? robil? A, a já si myslím, že bys se do této situace dostal, že si ten teda vládce v Rusku, toto urobíš. A máš dočinenia s bláznami a šialencami, nebo ja tvrdím, že to už máš, dočinenia s debilmi, bláznami a šialencami, ktorí si rusku na rusku ropu na milión rokov, nikdy viac, to máš s debilmi. To, to sú proste, máš dočinenia so sektou bláznou. A ti vravím, že sekta bláznou sa nezastaví pred ničím. Predstav si, že toto urobíš, sekta bláznou spraví něčo, bez ohľadu na to, že si ich vyplašil, spraví niečo zase také, že... Ná. Vokové červené černé nebudeme respektovat a dodají nějakou já ja nevím, raketu nebo něco Ukrajine. A teraz už stojíš před rozmou, tak teraz musím ty jadrové zbraně použít. Už ich musíš, už no. ich musíš použít. Už ich musíš použít nebo po lísku... táto sekta bláznou, táto sekta debilová bláznou z Evropy ráta s tím, že to neurobiš. Boji, já se, já se bojím, že k tomu směřujeme. Já jsem, ty kroky, o kterých jsem mluvil, tak ty, se, ty by byly míněny jako varování, aby, aby nemuselo dojít k tomu úplně poslednímu. A to úplně poslední, to znamená, znamená jako taktický jaderný útok, dejme tomu na, na kaskádu Přehrad na Dněpru, nebo, nebo na Dněperský mosty. To eh, ty jinak nejsi schopne, je schopen zničit, protože Sovětský svaz je stavěl tak, aby přežili, i, dejme tomu, i budoucí válku. Hmm. Takže jsi schopen je zničit opravdu asi jenom jaderným úderem. A e, vybral bych si jeden most a, a ten, ten hold bych prostě vybombardoval. A vidělo by se. Ale nevím, nevím samozřejmě, jestli ze Spojených států a takový náznaky byly přišlo nějaké varování do Kremlu s tím, že když použijete jadernou zbraň, tak my odpovíme takto. Eh, vzpomeň si, že něco v tom smyslu Biden naznačoval, že by přišla odveta ze strany, ze strany Ameriky a že by zautočili na ruské jednotky. Ano. Ono tam tenkrát bylo napsáno konvenčníma zbraněma a si co si, že by zautočili na, na ruské jednotky na Ukrajině. To je přece nesmysl. To je, to je nesmysl. Jakýkoliv útok západní na ruské jednotky na Ukrajině se okamžitě promění v jadernou válku. Čili... Buď tam přišlo varování typu, když použijete jaderný zbraně na Ukrajině, tak my odpovíme jadernýma zbraněma na straně Ukrajiny, učivám. To by, to by bylo něco, co by mi dávalo smysl, ale nedává mi smysl, když zautočíte jadernýma zbraněma na Ukrajině, na Ukrajinu, tak my na straně Ukrajiny zautočíme konvětšíma zbraněma, protože to nutně vede, vede k jaderný eskalaci, ale já si spíš teda myslím, a to je něco, co už jsem tady taky říkal. A e, bojím se toho, čím dál tím víc, že ve hře je e, útok Ukrajiny prostředkama, který má k dispozici, na ruský jaderný elektrárny, které jsou v jejím dostřelu. A ty jsou minimálně tři. To je Smolenská, to je Kurská jaderná elektrárna a pak je, pak je tam ještě jedna, která je, která je taky, taky docela blízko frontové linie. A vím si, že e, byly zaznamenané údery na e, tu e, ukrajinskou jadernou elektrárnu polskou, kterou drží rusové, tak tam, tam byly útoky drony a byla tam dělostřelecká palba. Samozřejmě, že rusové útočili na elektrárnu, kterou drží podle, podle na, našich zdrojů, tak útočili sami na sebe. E, o, těch, o těch úderech, který byly na... M, přes drony v Kursku a ve Smolensku, tak neříkám, že se nepsalo vůbec, ale bylo to na stránce 26 vlevo, dole, zastrčený. Čili já, já mám, mám strach, že v momentě, kdyby dneska došlo k adernému útoku na Ukrajině, takže Ukrajina by, by odpověděla útokem na, na ruský jaderný zařízení, A že by z toho byl, byl teda okamžitě obrovský jaderný konflikt napříč Evropou. Mm. No, um, povedzme ještě, teraz, ještě, ještě jednu tému jsem se s tebou otvoril, lebo predpokládám, takže už pomaličky smerujeme k závěru, a možno tuto tému jsme vyčerpali, ale tá vec, kterou chcem teraz otvoriť s týmto všetkým však samozřejmě souvisí, lebo my jsme se teraz <coughs> takmer dve hodiny bavili len o tom, že čo to Rusko ako, ako zvládá a nezvládá tú situáciu a dokedy je schopné a nie je schopné pod sankciami fungovať a tak podobně. A vecky jsme se nevenovali tomu, ako je na tom Ukrajina, ty si to síce zachytil teda okrajovo, že teda nemá zbraně, nemá dostatok vojakov a v podstate je to krajina, která je, povedzme si, otvorene je dnes absolútne neskopná fungování ona je absolútne dotovaná zo strany Západu, nebyť západných financí, ta krajina zajtra ráno je skrachovaná a vojna je zajtra ráno skončená. Ako náhle by Západ prestal vy, vy, posielať peniaze na sociálne dávky, na fungování ekonomiky, na zbraně, na všetko, takže ta krajina skončila. Zajtra skončila a zajtra, zajtra kapituluje. Čiže momentálně drží na, na, na, na prístrojoch, na áre, prostě západ. No ale, a k tomu chcem smerovať, že no ale západu dochádzajú peníze. Západ sám peníze nemá. My jsme prostě šialene zadlžení. Už jsme o tom viackrát hovorili. No a včera sa konal, konalo v, Br v Bruseli zasadnutí Evropské rady. A jedna z tém, která sa tam veľmi intenzívne riešila, však pán Zelenský sám veľmi důfal, že sa konečně táto téma už definitivně vyřeší, jsou tie zmrazené ruské aktíva, Ty peniaze, které někde drěmu tam v nejakom euroklíre v Belgicku, májí z nejakých 160, či 140, či 170, no prostě obrovské množstvo miliard dolárov. A, a toto jsou peniaze, které, věci, že Teda ta Európa, která je zadlžená, ale chce stoj, čo stoj a opakuje, máme dočinenia so šialencami, bláznami, sektov, která sa rozhodla, že Rusko musí zničiť, aj keby rovno sama mala zahynúť, Tak táto, táto sekta jednoducho ešte už peniaze nemá, ale cíti, že tam tá kvopka je... A chodí okolo nej jako také, čo jsou tie marabuty, zdochlináre, také ty vtáky, keď vidí nejakú zdochlinu, tak ta kolonie chodí, alebo krůže jako také supi, tak takto isto sa spravují títo západniary. jako takí zdochlináry, chodí kolo tej koristi tam, Krúžia nad tými ruskými peňazmi. hledají spôsoby, ako by sa k týmto peniazom dostali. A u pána Zelenského ukrajinského prezidenta teda vznikla taká nějaká nádej, že hádám na té Európskej rade, by se to už konečně mohlo nejako dohodnout a prelomiť. Nakoniec se to teda nedohodlo a neprelomilo. A skôr ako ešte sa pár vetami o této téme porozpráváme, tak si najskôr pustíme slovenského premiéra Roberta Fica, který na tom včerejším zasadnutí té evropské rady bol tiež. Dnešná diskusia v Európskej rade o Ukrajine potvrdila, že celá ukrajinská vojna zostala na chrbte Európskej únie. Namiesto toho, aby jsme se soustředili na realistický měrový plán pre Ukrajinu, a jako ešte stále silná globální veľmoc tento plán presadzovali, prevláda diskusia, kde zoberieme na roky 26 a 27 140 miliard eur na krytie ukrajinských výdavkov na vojnu a chod ukrajinského štátu. Zdá se, že veľkí hráči, a ja někdy hovorím no chlapci v Únii rádají s tým, že vojna bude ešte niekoľko rokov pokračovať. A najmě verí, že touto strategiou vyčerpají a oslabí Rusko do stavu, kedy by mohlo byť zahkou Počas doterajšího priebehu vojenského konfliktu Európska Únia a jej členské štáty poskytli Ukrajine 177 miliard eur. To je údaj, který je v dnešných záveroch Európskej rady. Pomáhá i Slovensko, ale len humanitárně. A jako predseda vlády sa drží zásady, že Slovensko nikdy nebude finančně kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Takže v nasledujících dvoch rokoch má Ukrajina predovšetkým na vojenské výdavky dostať od Európskej únie ďalších 140 eur. Ak by sme túto sumu použili na zvýšení konkurencieschopnosti a súčasne na zníženie. Vysokých cien energií pocitili jsme všetci v Európskej Unii viditeľné zlepšení. Chuť členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov samozřejmě klesá. Už aj u těch najväčších vojenských jastrabů. Preto přišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedeném objeme, které by sa mohli použit jako pôžička pre Ukrajinu, která nebude samozřejmě nikdy vrátená ale za ktorú sa mají zaručiť jednotlivé členské štáty Evropské únie. Určitými zmrazenými ruskými aktívami disponuje aj Japonsko. To však úplně jasně vyhlásilo, že by bolo nelegálne použiť ich na vojenské výdavky Ukrajiny. Je evidentné, že premiéry členských krajín Únie si plně uvědomují obrovské rizika spojené s konfiskáciou zmrazených ruských aktív pre ukrajinské potreby. Rizika porušenia mezinárodního práva. Rizika žalob zo so strany Ruska. Ale najmä rizika tvrdých ruských odvetných opatrení. Považuje za obrovskou chybu, že návrh skonfičkovať zmrazené ruské aktíva pre Ukrajinu sa objavil na verejnosti ešte predtým, ako komisia poskytla odpovede na všetky možné uvedené riziká. Tento kus ruského syra však veľmi vonia evropskému Havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív jsou obrovské, ale môžu na najbližšej evropské rade v decembri, kdy má padnout rozhodnutie, narazit na realitu a skončit fiaskom. A proto preto jsem navrhol, aby se v dnešných záveroch možnost konfiškácie nespomínala a aby komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch. Můj návrh byl prijatý. Nech už padne akékoľvek rozhodnutie. Chcem, aby sme na Slovensku mali v tomto úplně jasno. Vláda, kterou vedím, nikdy, počiarkuji, nikdy, nepodpíše žiadnu garanciu úveru pre Ukrajinu na vojenské výdavky. Rovnako nevydáme z vlastného štátného rozpočtu na takýto účel ani jeden cent. Sme v Ukrajine pripravení pomáhať ale len humanitárne. Ako sme napríklad ukázali nedávno, keď sme doručili Ukrajině Ukrajine stroje na odmiňovanie alebo bágre na odstraňovanie ruin. Tak vočko, keď bola, keď sme sa tu bavili trošku o o extrémistoch bláznoch a sekte, ktorá už stratila prehľad o nejakej realite a už ide svoje hlava nehlava jednoducho nepozera doprava doľava, má cíl podpora Ukrajiny, nechto stojí, čo to stojí, keď aj rovno sa tom pozabíjame nevadí, musíme, alebo Putina treba poraziť. Tak, len, len tak na úvod, že to je zaujímavé, čo podal Fico, doteraz nás to stálo 177 miliard eur a hľadáme teraz ťalších 140 miliard my sa vlčko, my sa s týmito sektármi pomaly, ale isto blížíme k pol biliónu, k pol biliónu eur které ideme pomaly už investovať do Ukrajiny. To samo o sebe je, myslím, niečo nepredstaviteľné. Že keby, keby mě býval, někdo niekedy povedal, že raz bude někde nejaký konflikt a že Ukrajina bude pre nás tak strašně dôležitá, že jsme schopní pomaly, ale isto sa dopracovať k nějakému pol bilionu, keď ráta mají, že tík nájdu někde tých 140 miliardů, tak by som Pavločko, že to není možné, že neexistuje taká krajina, kvůli ktorej by sme sa takto zbláznili. Ale očividně, Ukrajina to pobláznila všetkým hlavy, tak, tak len tak na úvod vočko, že představ si, že 177 miliardů doteraz nás to stálo a 140 dalších jdeme teraz hledat. E, Borisku, připočte si k těm 170 miliardů peníze, které, které, které přišly z jiných zdrojů, to znamená zejména ze Spojených států, e, Trump lovil o 300 miliardách, což prej není pravda 130, 130 miliard dolarů e, to je to správní číslo, tak, takže tam se, tam se blížíš opravdu tomu půl bilionu. A to, teď si k tomu přijde Japonsko, Austrálii, Kanadu. A nevím, koho ještě chceš, jo. Čili těch peněz, který šlo na Ukrajinu, no. No. EU+, Spojené státy+, plus zbytek západního světa. To už ten půl bilion bude no. to, to, to už ten půl bilion bude. Výsledkem je, že Ukrajina stabilně další a další území přes tyhle hrozný peníze. Proč by s další finanční někcí to mělo být jinak? Alebo no, Rusko a. už bude na kolenách, tak preto, alebo no, už, už Rusko už nevydrží. No, no, bude, bude, no, bude, možná, bude, možná, možná budeme na kolenou my, to když je válka, tak nikdo neví, kdo, kdo na těch kolenou nakonec končí, víš. E, takže, takže e, d, d, d, ty peníze, Nikde není řečeno, že když dneska nalejeme bilion eur na Ukrajinu, že nám to přinese vítězství. Kdyby i kdyby to zaručeno bylo, tak my prostě nevíme, kde ten bilion ví vzít, protože Evropa je zadlužená. Členský mezi deseti nejzadluženějšíma státama světa najdeš, najdeš šest západních zemí, sedm, spojený státy Japonsko plus pět evropských, No a to znamená, že mezi první desítkou e, největších dlužníků světa, vůči HDP, tak máš pět členů Evropské unie. Jo. No, tak, e, tak jako o čem, čem, čem se tady bavíme? Evropská unie ty peníze nemá. Válku chce vezdál, musí kupovat, musí kupovat e, americké zbraně, musí financovat KF, a neví, kam proto sáno. Já se teď odbočím, odbočím a vrátím se k té XPRI. E, tam v tom článku, který jsem četl, tak e, o tom nedostatku těch polovníčů, tak tam poukazovali na to, že Evropská unie, to asi dva roky nazpátek, tak přijela akční plán, e, který se jmenuje nějak, je to akt semiconductors nebo něco, něco takového prostě s polovodičem A e, chtěla vynaložit na to, aby Evropa získala podíl na výrobě polovodičů ve světě do roku 2030 z dnešních asi 8%, tak aby se dostala na 20% podíl e, výroby polovodičů ve světě. Proč o tom mluvím? Protože s tím k tém, který byl tak slavnostně přijatý, tak bylo, bylo plánováno, že asi celkový výdaje Evropské unie na tohle by měly být eh, 400 miliard euro. 400 miliard euro na to, aby Evropa se stala aspoň nějakým hráčem v polovodičově světě, což je, což je naprostá nutnost, jinak, jinak prostě eh, neznamenáš vůbec něco. Průmyslová revoluce poslední jde, jde, jde mimo tebe, protože, nem, protože nemáš součástky. No. A pointa toho článku byla, že zatím je známo, že z těch 400 miliard euro na ty polovodiče, které jsou životně nutné, tak celá Evropa našla 86 miliard. To no. je polovina toho, co, co nalila do té beznadějné ukrajinské války. A teď no. tam chce nalit eště ještě, ještě e, jako další dvakrát os86 milionů, no. řekněme. Miliard, na, na miliard. Růbo. Dvakrát tak, miliard. To, milionů. To, to, to, tě, to, tě, to tě hlava nebere, to jsou peníze, které budou prostřílení, e, rozmlácené na kusy, e, které půjdou na opravu, na nejvejš na opravu škod, budou naprosto neproduktivní. A e, tak jako ty peníze nemáme a evidentně teda mít nebudeme a budeme zavostávat, ale na tu Ukrajinu, na ty, ty nové tanky dělá já nevím co všechno, tak na to na výplatu ukrajinských vojáků tak na to, na to zjevně mít musíme no. to, pos, to jako naší konkurenceschopnost do budoucna no. úžasně posílit. Čili Evropa, jak říkáš, ano, máme co dočínění s fanatickými bláznama, kterým, si, který, kterým je nějaká budoucnost Evropy, to, co bude zítra je jim jedno. Hlavně, aby dneska neprohráli, neprohráli na Ukrajině. A teďko se dostáváme k tomu, co už si říkal taky, že je tady balík, ono, ono, v těch evropských aktivech je zmrazeno snad asi 200 miliard, jo, dohromady. 200 miliard, ale mluví se o 140 až 160 miliardách, který by teda nějakým způsobem šli do té do repara, reparační půjčky. Jenomže, já mám před sebou otevřený článek z francouzského Le Figaro, kde ti něco přečtu, Pá, jenom, jenom pár věc. Mhm. Tady že se, postavil, že se postavil na odpor belgický, belgický premiér eh, Bart de Wever a teďko je to, já, co mu nabízeli a, a tak dále, že nějaký nový skéma, který, který by to mělo vyřešit, že by to nebylo loupeš a tak dále. A argumenty. A e, cituju. Nic toho belgického premiéra Barta de Wevera nepřesvědčilo. Těším se na proskoumání právního základu této iniciativy. Prohlásil na summitu. Nejde o nějaký drobný detail. A teďko poslouchej, klíčová věta. Ani za druhé světové války nikdo nezabavoval eh, zmrazený majetek. No? Čili belgický premiér jim sdělal za druhé světové války, kdy na jedné straně stály stály Spojenci, to znamená Velká Británie, Spojené státy, Sovětský svaz a zmrazili Německu a Japonsku a Itálii zmrazili majetek, tak ani tehdy za druhý světový války, tak nikdo ten zmrazený majetek nezabavil. To byla, dejme tomu, až potom otázka po válečných jednání, eh, po kapitulaci, kdy reparace a podobně. Jo. Čili, ale během války na to nikdo, nikdo nesáhl. Nevajte, tak byl zmrazeny. Evropa není ve válce s Ruskem. Není. Válka nebyla vyhlášena. Ale Evropa hmm. říká, my ty peníze musíme teď zabavit, aby jsme aby jsme eh, pomohli Ukrajině. Čili Putin a Rusko je horší než, než hitlerovský Německo a Japonsko dohromady. Z toho, z toho jasně dovozuju. Vede vyhlasovací, eh, vyhlasovací válku, provozuje koncentrační tábory, eh, kde Posílá lidi, nebo respektive, kde e, lidi plynuje a, a spaluje a žené komínama, komínama ven a vyhlašuje, vyhlašuje panskou rasu a chce zotročit všechny ostatní. To, jestliže dneska děláme nebo chceme dělat drastičtější kroky, než dělali spojenci za druhé světové války, tak je prostě něco zoufale špatně. Ale oni vědí e, takhle. Na odpor se veřejně staví jenom Belgie. Jenom. Mm -hmm. Ale ona no, v tom není Belgie sama. Ale už je Holandska, e, se. E, nevím, ale v každém případě se píše o Němcích. Mm -hmm. A Němci argumentují tak, jak argumentují já už od, od jara 22, kdy a mluvili jsme o tom posledně. V momentě, kdy tohle Evropa udělá, tak se může rozloučit se zahraničníma investorama. Může se rozloučit s pozicí eh, bezpečního přístavu pro státy, který mají peníze a potřebují je někde uložit. Proba, proč by je ukládali do eura? Proč by se je nechali spravovat v nějakém eu euroklíru? Proč by ty své peníze měly mít v nějaké evropské bance? když se jim kdykoliv může stát to též co Rusku. Rusko je jaderná velmoc a oni mu chtějí vzít jeho suverénní majetek, který nebyl zabaven ani nacistickému Německu za druhý světový války. No tohle, tohle všechno musí každý, kdo má kdo Mozek má v hlavě, v aby ty peníze vzal a já nevím, nakoupil, nakoupil za ně zlato nebo železnou rudu nebo, nebo naftu nebo prostě cokoliv, šel do komodit, který si uskladní někde doma a eventuálně bude uvolňovat na světový, na světový trhy podle světových potřeb. Ale aby se vyhnul Evropě, nahony daleko, teďko Evropa, já jsem mluvil o tom, že pět z deseti nejzadluženějších zemí světa eh, podle, podle popěru HDP jsou členy Evropské unie. To znamená, a ty ostatní na tom nejsou líp. Ne, nejsou líp. E, Estonsko má 25% e, HDP, Bulharsko má asi 30% a e, jako nad 50% je, je v podstatě celý ten, ten zbytek a většinou, většinou nad 80% HDP. Čili to znamená, že e, evropský státy potřebují dobře fungující dlouhopisovej tr, trh, kam, um, kam budou umistovat emise svých dluhopisů, kterýma budou dorovnávat svý rozpočty. Teď si, si představ financování Green dealu, teď si představ 800 miliard, který si chce Evropa půjčit na zbrojení, což je zase na dluh. K tomu, k tomu normální schodky státních rozpočtů tak jak, tak, jak narůstají. A to všechno musí na dluhopisový trhy probohat, kdo by kupoval evropský papíry. To, to jako proč by Kuwait investoval do tohohle, do, do, do něčeho takového, proč by do toho investovala Brazílie, nebo nedej bože, Čína, proč by tohle všechno dělali. Když se může, kterýmukoliv státnímu investorovi se může stát tohle, když, když jaderné supervelmoci seberou jej, její suverénní majetek, což neudělali ani Hitlerovi. Evropa prostě, jak, ať vymyslí jak, jakýkoliv schéma, tak investor to musí vyhodnotit jako zlodejnu. Hmm. A když to vyhodnotí jako zlodejnou, tak se podle toho zachová. No, Já ja som k tomu len dodal, že ako si podal, že jediné dnes také najviac, které se stává na odpore Belgickou, len aby jsme to dali na pravú mieru, aby někdo nezačal mať nejaké plány sympatie k Belgicku, ono to nerobí, preto tam ten belgický premiér De Wever, lebo je jediný príčetný, on to robí len preto, je proti, lebo tam v Belgicku je značná, alebo teda drvivá časť těch aktív umiestnená. a on si uvedomuje, že ak to spravia a Rusko se začne súdiť s Evropskou úniou, tak uh, tieto uh, negatívne dopady budú práve na Belgicko najviac smerované, lebo tam tie peniaze uložené sú, Či Belgicko sa bráni preto, lebo si uvedomuje, že ak bude průser, ak niečo spustíme, čo sa nám vyhne spod kontroly, tak my, Belgičania budeme na to najviac doplácať. Takže Belgicko hovorí, my nemáme problém. kludně Ich ukradneme ty peniaze. Dobre, ukradnime, ale chceme, aby jsme si medzi sebou rozdelili všetci spravodlivo ty negatívne dopady, které to potom prinesie. A to se zase nikomu veľmi nechce jít do toho, vedí? že každý by rád ukradol a keď bude zle, že nám to nevíde, o, tak no Belgicko nech si to rieši. Tak, tak iba preto, také doplnění, že preto to je Belgicko jediné príčetné, lebo si uvedomuje, že na jeho pleciach bude potom najväčší diel z No a teraz, zúčko záverom, na to jsme se tiež o tom bavili minule, ale dokončíme to, že dobré, toto všetko sedí Banda bláznou šialencov a idiotov a sektárov vedia, že idú ukradnúť peniaze, vedia, že to bude v rozpore s medzinárodným právom a vedia aj to, že týmto krokom sa Evropa skončí pre investorov zo zahraničia jako prístav, kde si môžu bezpečně uložit peniaze. Ale jsme si povedali, že je to sekta. Bláznov, sekta bláznou, která urobí čokoľvek, aby Putina porazila. A teraz táto sekta jednoducho vie ak neukradneme 140 alebo 170 miliard dolárov, které máme uložené v Belgicku, nie my, ale Rusko, tak my nemáme vočko peniaze. My tú Ukrajinu musíme podporovať, lebo jsme prostě sekta, která povedala, že musíme, ale čo máme robiť? Ak nám, za, ak nám nedovolíte ukradnúť tieto peniaze v Rusku, čo máme robiť? Musíme tú Ukrajinu podporovať, ale bez týchto 140 miliard to vočko nepůjde. Čiže to je moja závěrečná otázka na těba máme dočinění s sektou, tak podle těba trůfnu si napokonat na je to zdroje siahnuť alebo nie No, já bych se vsadil na to, že jo protože pro ně je důležitější eh, pro ně není důležitý důležitý, co bude po zejtří, ale důležitý je přeži, přežít zejtřek, jo a oni, oni v podstatě nic oni nemají, no ano, ano, tu s tebou absolutně súhlasím, 100% podpisujem to, čo si záverom povedal. Ano, já ja sa prikláňám k tomu, že táto banda šialencov bez problémov nakoniec, bez problémov sa dohodnou na tom a ukradnou 140 miliárd abo 170 miliard, nevím, koľko to bude, ukradnou to pred očami celého sveta a budou to, to ešte teda ako prezentovať jako niečo cnostné a krásne. Tak takto sme to dopracovali. My, my naši z našou Evropskou union jsme se dostali. Do také to byla bandy bláznou z a a sektárov, který toto zprávě. No, Christko. Já mám ještě jedno číslo připravené. No. No. Nevím, jestli si zaznamenal. Oni k tomu měli nebo vymýšleli variantu, by to nakonec udělat nemuseli. A před časem e, bylo nějaký takový hnutí, nevím, se, s tím přišla klasová, nebo, nebo někdo jiný, není důležitý. A e, to byl požadavek na to, aby každý členský stát se zavázal k tomu, že dá čtvrt procenta svého ročního HDP na financování Ukrajiny příštích několik let. Jo. No e, a to bylo vystřelené, nějaký čas se o tom diskutovalo, a pak to zapadlo, a teď o tom není ani slechu, ani vidu. Já jsem, já jsem si prostě, to by museli platit jo, ze svého. Celkový HDP Evropské unie je 17 bilionů eur. A to znamená, že 10% je 1,7 bilionů eur, 1% je 170 miliard eur a jedna desetina je 17, 17 e, miliard eur. To znamená, e, dva půlkrát tolik je 34, 40, e, něco při 40 miliard eur e, by se potřebovalo vyzbírat. E, v, samozřejmě by to bylo rozprostřený podle, podle výkonnosti členských zemí, ale to by šlo přímo z národních rozpočtů a do toho se nikomu nechtělo. To, to je radši ukrát ty, ty ruský peníze. A já se tomu nedivím, protože čtvrt procenta my v České republice máme, aby se to snadno počítalo, 8, 8, bilionů, 8 bilionů korun to HDP. To znamená 1% je 80 miliard, čtvrt procenta z toho je... 20, 20, miliard, 20 miliard korun, čili 20 miliard korun, jenom pro informaci, to, by, to byl řádově asi tak rozpočet ministerstva kultury na celý rok České republiky. Čili ono přijít na to mezi lidi s tím, že na Ukrajinu pošleme zrovna tolik, jako na celou kulturu v České republice. Jenom tak, aby ta, ta Ukrajina k tomu, co už jsme tam nadspali všechno, aby, aby, žila, aby žila a dejchala dál, tak to, to už není tak úplná sranda, jo. No a na Slovensku samozřejmě byste toho 4% HDP, taky, taky by současná vláda, která dělá ty úsporní balíčky u vás a je za to drcená opozicí, tak by asi těžko, těžko obhajovala. Čili E, proto to láká tak hrozně mm. e, všechny ty papaláše, že to jsou peníze, které nejsou z jejich rozpočtu a které by, by nebyly předmětem volebního boje. Ovšem, zítra by nebyly z, e, z jejich rozpočtu. Po zítří, až by zasedly soudy, které by velmi pravděpodobně museli rozhodnout naprosto jednoznačným způsobem, tak už by to bylo z jejich rozpočtu. Ale ve většině případů už by to současný palaště netrápilo, protože ty skončí zítra, protože do tří budou volby a byl by, byl by to problém někoho úplně jiného. Hmm. Takže to je ta přidaná hodnota, na který to stojí a proč to chtějí práct. No Ano, ano, ano, to je, je pochopitelné a, a proto to aj zprávě nakonec. Nakonec si to lajznu. A, a, a samozřejmě ono to do budoucna, plně se ještě větší škody ale tak ako si povedal, že je dôležité do zajtra, čo bude po nás, potopat to už je jedno, ale my musíme Ukrajinu zachrániť, stojí, co čo stojí, nech to stojí, čo to stojí, takže tu už by sme sa len opakovali a opakovať sa netreba, lebo pozerám na ten čas. Tak či onak končiť máme. Ja jsem veľmi rád napokon, že si to zvládol za ty celé dvě hodiny aj napriek všetkým tým zdravotným indispozíciám, ktoré máš a, a ktoré sa pridali. Tak som rád, že jsme to teda zvládli. A ak teda všetko vyjde, tak zatiaľ těch mailů nemůžeme povedať, že by tu bola záplava, ale ak tam že něčo přijde aj cez víkend a potom aj v pondělok, tak by jsme si mohli dať v útorok listáreň a všetky tyto maily, které nám dojdu, by jsme potom vybavili, ale však dáme všetko vědět poslucháčom cez program, všetko sa, sa dozvíte. takže na dnes ti vlčko veľmi pekne ďakujem. a teším se na ďalšie takéto stretnutie společné. Či už teda v listáreň alebo v h já taky, Borisku, děkuji ti za, jako vždycky za bezvadný sparenka. Všem našim posluchačkám a posluchačům děkuji za trpělivost. Dneska to bylo opravdu asi náročně se mnou. No a přeju, přeju vám všem pěkný zbytek víkendu. Příští týden v Čechách máme kratší, máme státní svátek, takže. takže... Všem peknej eh, 28. říje, no a v kterým v který, podle možnosti nashledanou. A teďko dobrou noc, děkuji Dobrou noc za tebe, očko, zakladatelovi a preváckovateľovi internetového portalu KOSA, už si to omylom pustil pod vás. Tak se s vámi vylučí Boris Koroni, majte se pekne i vy do počutia. www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.